Sziasztok, ez itt a Quickplay 170 harmadik adása, csak kinyögtem. Én Neurotik vagyok, itt van mellettem. Michael, sziasztok! És itt van. Sziasztok! Oh. Egy hey, most nem évitálunk, mert a főpróba elég a volt. Kicsit <gül> másra kézzel hagyazott kézzel. a hang, úgyhogy igen, azt most kihagyjuk. Úgyhogy most teljes teljes uh, szélességben itt van a, a három. Ajnem azt mondom, hogy <gül> De, ez... De még jó, hogy nem mondtam, mert nagyon hülyén hangzott volna. Ja, így nem hangzott annyira hülyén, hogy így Minden. mondtad, igen. Mert sokkal jobb. jobb volt. Így, így, abszolút. így, így éreztem, hogy is gáz. Is. És azért, azért csak megemlítettem, hogy nem mondtam. Ú, témánk az mondjuk van rengeteg. Úgyhogy mindenki készüljön három napi hideg élemmel. Már a <híthat> Szerintem. Én nem tudom, én most egyébként csiget így hogy akkor így meséljen, és akkor az, az a blokk magába két óra, hogy mi a helyzet. Így van. De nem tudom, hogy ő hogy készült. Hát én nem terveztem ilyen smit, de <laughs> ilyen, ilyen prezentációt az elmúlt pár évről. <laughs> Pedig részletesen hétről hétre bemutatni, hogy mi történt, igen, pontosan. Hát, hogy játékokat írt el fel, úgyhogy hát... Akkor párat, igen, igen. Hát, ez arról. egy videojátékos videójátékos podcast, úgy emlékeztem. <gül> Elvétve, nyomokban. Ja, ja, igen, nem ezt. szóltunk, de azóta átnyergeltünk a, a trash YouTube videók, illetve az ilyen szexi játékok témájára. Igen. És a beauty, beauty az a végén van mindig. Igen, igen, és a beauty a, a, a, végén, a végén van. ezt <gül> szeretem. Ja, úgyhogy... Csinibe ülünk itt mind. <gül> Na jó, viszont szerintem akkor térjünk rá így a, a, a témákra aztán majd visz minket a lendület. Remélem. Ugye két hetente szoktunk összeverődni, úgyhogy felírtuk itt még az IA Play-ről pár dolgot, de azt szerintem csak itt címszavakban fogunk róla beszélni, hogy, hogy en, ennyi van nekem felírva, És én sem emlékszem ezeket felírtam, hogy miért pont ezeket, de hát nagyjából ennyi volt az egészen. Az IA Play volt ugye hát kb. kb. kb két héten belül valamikor. <gül> És azon bejelentették a Dead Space remake a Grid Legends játékot, és a Battlefield-ből láttunk egy kis ízelítőt a Battlefield portál személyében. Hát nekem ez a legutóbbi, a legérdekesebb, meg persze azért a Dead Space remake is eléggé várom, mert az egy nagyon jó játék volt. Hát és, amúgy, és amúgy egész jól öregedett. Tehát, hogy az, az, az még mindig jó néz ki szerintem. Igen. Szóval. Meg a mechanikái is működnek, tehát játékmenet szintjén is nincs vele nagyon probléma. Én nekem kicsit ez a, ez a Dead Space remake dolog, nekem ez annyira olyan képmutató, meg látszik, hogy, hogy a kiadó gondol valamit, és hogyha ha elegen rinyálnak ellene, akkor, akkor oké, okay, megfordul, és akkor ne úgy csináljuk, mert annak idején ugye szegény Visceral games kinyírta az ié a francba, meg hogy nem kell szingül kaland. Ja, igen. Meg, meg ilyesmik, és akkor most meg hirtelen, ja, amúgy itt van ám a kedvenc játékotok, amiket imádtok, és mi is imádjuk, nem akarjuk, ja. hogy megszűnjön teljesen, de azért kinyírtuk a csapatot, szóval ez nekem ja. és valaki viszlás... találtam, aki meg is csinálná. Nem tudom, kik ezek, de <gül> nyilván a régi visszarából Ja, biztos egy-két emberke, igen. igen. Mert elvileg szétszórták őket, ugye a több fejlesztő csapaton belül, vagy nem tudom, hogy egyhez rakták őket, de gondolom, akkor ők csinálják. Lehet, hogy egyébként onnan jött a nyomás a cég felé, és most az ilyen áll annyira szarú, hogy azt mondja, hogy kell egy, kis, kell egy kis pozitív reklám, úgyhogy akkor csinálunk egy Dead Space-t. Én amúgy úgy, az annyira egy... nem mentem utána a híreknek, viszont a trélet, vagy mit azt láttam, ez most a remake ez mit jelent? Tehát, hogy kiadják megint az első részt, vagy pedig rebootolják az egészet? Hát mondjuk egyenlően egy tízer van belőle körülbelül, úgyhogy mi is Igen, ennyit, Meg az nem, a baj, hogy, hogy, ez, hogy ez szerintem lesz. még az ilyen és döntötték el teljesen, mert az elején úgy indult, hogy ez ugyanaz lesz, mint az egy, csak az abból kivágott jeleneteket, vagy egy-két ilyen elemet, az beletesznek, plusz ugye szebb grafika, meg, meg modern körítés, meg minden ilyesmit, tehát hogy remake lesz, de utána már magyarázták, hogy a storyhoz egy kicsit máshogy nyúlnak hozzá, és belevisznek egy-két olyan dolgot, ami nem volt benne a régiben, illetve kivágnak egy-két olyan dolgot, ami meg benne volt, szóval most ez, ez valahogy így a remake meg a reboot között így, így félútó helyezkedhet el egyelőre. Hát én meg ennyit se tudtam róla. Csak volt az a nagyon szép tízer, ahol láthattuk hátulról a karaktert, és... Meg egy szörnyet a folyosó végén a sötétben. És, és örültünk neki, hogy lesz. Mondjuk az atmoszféra már ebből átjött. Tehát, hogy, hogy, hogy látszik, hogy jó kezekben van, az már más kérdés, hogy a játék az milyen lesz, mert ugye ettől ez még lehet borzalmas, meg tök király is. Csak hát az a baj, hogy ez szerintem még nem jövőre, hanem majd maximum 23-ban talán megjelenhet. Hogyha ja. még ennyire nincsen semmi náluk kéznél. És mondjuk, töki az első részt rivékelik, mert hogy az volt az igazi horror. Tehát a második rész az már inkább egy kicsit akcióba ment, tehát ott a horror az volt, hogy néha nem látta semmit, mert sötét volt De hogy ott inkább. Hát az, igen, az igen, kiált belőle. Hát, ott ja. a kóppal hát megölték, kó... mm. igen, az már teljesen. Már nem csak az amúgy is ott már sok kültéri. Ja, igen, igen. volt, meg mit tudom én. Mert ugye a háromnak a mikrotranzakciók se tettek jót, így visszanézve, visszagondolva. Úgyhogy most az EA azt le is nyilatkozta, hogy ebben nem lesz semmilyen mikrotranzakció. Mondjuk, ha az ember nem nagyon figyelt rá, akkor nem... Majd egy day one patch Nem leteszik. Ja, majd belet, igen. a kritikák, és akkor utána, na, akkor most küldjük meg srácok. Így van. Ahogy az Activision szokta csinálni ezt. Így van. A grid nem tudom, hogy arról ezt mennyire hozott lázba. Ugye itt... Kapunk egy, hát úgy nézett ki, hogy elég öblös sztorit, tehát, hogy nem csak megyünk a versenyről versenyre, hanem közte lesz egy ilyen, egy ilyen szappanopera, vagy, vagy én nem tudom, minek nevezem ezt a, ezt a sztorit. Tehát kicsit ilyen Netflixes sorozat jellegű beütése volt az egésznek, ami így eddig látszódott belőle. Nekem ez bejött. Tehát, hogy én annak idején, most ugye nem régen vettem meg, a 2015-ös Need for speed és abban is ilyen élő, szereplős átvezetők vannak, és ott valahol a kellemetlen nézni, de a tök jó megoldották között vergődött, és így első ránézésen nekem itt is ez tűnik, hogy ez így, ez így tök jó pofának tűnik, egy kicsit kellemetlen, meg ez a, a műmájárkedés benne van, de ez simán működhet meg, mondjuk attól, hogy az átvezetők mondjuk valaki nem szereti ezeket az élő szereplőseket, attól még mondjuk a játék lehet, jó, mert a grid-ek azok nem voltak rosszak egyik sem. Ja, persze, én én mindig szerettem volt, egy kettő gyengébb pont, de én mindenképpen kíváncsi vagyok. Meg én amúgy is autó játékokat azokat imádom, úgyhogy jöhet bármikor. Én is kíváncsi leszek, mert autós játékokban sztorít beleszuszakolni na abból sok jó nem jött ki. De egyébként az egész ígéretes nőtünk. Tehát nem, nem arról szól, mint minden Need for Speed, hogy hú, akkor meghalt valaki, és bosszút fog állni, úgy, hogy versenyzek. <gül> Oké, <Okay, gül> köszi. <gül> Jó. <gül> Tehát, az összes Need Speed játék sztoria ever. Egy spoilerra lehetett az elején. Nem, <gül> <gül> mert csak játszott valaki egy Need Speed játékkal, akkor már mindegyikkel. Akkor játszottál mindig elégen, csak egy kicsit de... jobb grafika, meg más autók vannak benne. Nekem a gridek állandóan ilyen bandulakból vannak meg. Tehát, hogy én gridet még nem vettem, szerintem már egymagába. Hanem nézd, itt egy bandulés benne van a grid is, valamelyik része. Szerintem valamelyik része többször is megvan, tehát nagy <gül> ajándékoztam is ezen a szétgüdöket. Viszont az utolsó, az, az, nekem, az nekem nagyon beült, az a Battlefield portál dolog. Tehát most ugye jön a Battlefield 2042 című játék, ami ugye az idei Battlefield és azért a battlefield nem, nem jelentetnek meg minden évben, viszont ez a mostani az nagyon érdekes lett, két szempontból is, az egyik, hogy nem lesz benne kampány, ugye ez már Activision-nek is nagyon jól bejött, ja nem, nekik nem, de hogy a battlefield jól bejöhet, mert itt ez a portál dolog, ez konkrétan azt tudja, hogy az összes, vagy hát nem tudom, hogy az összes, de ugye a, a múltban lévő battlefield-eket kvázi így összegyúrják. Tehát, hogy lesznek itt fegyverek, világháborús battlefield modernebb Battlefield pályák lesznek, karakter, minden, mindent így egybe gyúrnak, és ezzel a portálrendszerrel kvázi megcsinálták azt, hogy... Hát a nem is egy pályaszerkesztő, mert ezt kihangsúlyoztak, ez nem pályaszerkesztő, de itt játékmódokat tudtok csinálni, így összerakni magatoknak. Tehát ha mit tudom én, meg akarjátok nézni, hogy egy tank meg 20 darab kis robot harcából kijön ki győztesen, <gül> akkor meg lehet nézni és hasonló elborult játékmódok lesznek benne. Be tudjátok állítani külön az életerőt, mindent, milyen fegyverekkel legyenek az egyes karakterek. Tehát azt mondom, a bemutatóban volt egy olyan, hogy négy jövőveli katona, tehát ilyen modern katona, meg 20 világháborús emberkel. Gondolom, itt ennek úgy van értem, ha más életerővel is rendelkeznek, mert hogyha huszan nekiállnak lőni négy embert, és Hát mondjuk úgy, hogy nem fogadnék arra négy emberre, hogyha mindenkinek ugyanannyi a hp a -e. Vagy azt hogy oldják meg, azt nem tudom, de ez a rendszer végig érdekesnek tűnik. Meg hogy ebből az látszik, hogy annyira tele lesz a játéktartalommal, mint a rohadt élet. Igen. Mert hát, hogy a régi betőfélekből a kedvenc pályák, azok, azok így visszajönnek ebbe, kicsit így feltulingolva. Nekem az elején az volt a furcsa egy kicsit, hogy miért csak az 1942, a Bad Company 2 és a BF3-ból van, mert hogyha ez a rendszer működik, akkor akármit belerakhatnak, és utána gondolkodtam, hogy basszus, ez még bővíthető is, tehát uh -huh. mi van akkor, hogyha mondjuk azt mondják megjelenés után fél éve, hogy most berakjuk a bf négy pályáit, meg berakjuk a Battlefield egy pályáit, meg a katonákat. És ez elég annosszínű, hogy ilyet fognak csinálni. Simán meg tudják oldani, igen, és így konkrétan végtelen tartalmat tudnak csinálni, amit, amiből majd a játékosok csinálnak végső ö, játékmódokat és lehetőségeket, ugye a custom servernek, meg az ilyeneknek uh -huh. hála. Ez egy rohadt jó ötlet. Úgyhogy én nagyon várom, én nagyon kíváncsi leszek. Az Activisionnek is bejött ez a, hát valamilyen szinten hasonló rendtük mondjuk a, a warzone vagy gyúrták így bele a... Ja, igen, igen. A, az éppen aktuális Black Ops-ot, ezt a Cold War-t, meg még a Modern Warfare dolgait. Igaz, hogy a csak a fegyverek és a karakterek harcolnak egy Battle Royale pályán, tehát ott azért nem mentek ilyen messzire. De én már nagyon régóta erre várok egyébként, hogy Oludgyut és Battlefield szinten egy ilyen, egy ilyen definitív játék kijöjjön, és... Szerintem az éjjel ezzel a tervez. Mostanában nem sok minden jött össze nekik, úgyhogy remélem ez összefog. Mert borzasztó, hogy mik mennek ott mostanában. Meg reméljük jó lesz a start, mert ugye a betülférdeknél az utóbbi időben általában ez volt a probléma, hogy amikor megjelent a játék, akkor játszhatlan volt sokszor. És mindig hát kellett, kellett várni vele. Igen, igen, amíg tele volt tartalom, minden. Jó, így most már, hogy nincsen Season Pass, meg DLC, így már ugye rögtön megkapod azt a tartalmat, és valószínűleg a későbbi tartalom talán ingyen jöhet, vagy majd ilyen Battle Pass rendszerben, mint ahogy mostanában divat. De régen mindig ki kellett várni azért az időt, hogy, hogy tényleg jó legyen a játék. Ja, egyébként. És még, most kezdtünk el játszani húzamosabb mennyiséget a Battlefield egyel, mert hogy ilyen fél kért... Osztogattak. és nekem is rengeteg ismerősen megvettem most, úgyhogy olyan hat harcok lesznek itt még. Ja, azt mondani is akartam, most de azért a... kattantam rá a Battlefield portára, mert rákattattam a Battlefield egyre, mert én is megvettem, Ugye? és patya új, az a játék Mark milyen Keti? rohadt jó. Igen. Tehát egy pár év kellett neki, egy kikupálják, de úgy el lehet vele játszani. És és öt... Én... Hán, így öt évvel a megjelenés után tök jó. <laughs> és én ezt bírom az ijében, hogy amikor jön egy új Battlefield, akkor az előzőeket olyan rohadtul leakciózza, ami egyrészt nagyon jó marketing fogás nekik. Másrészt nagyon jó azoknak, akik nem akarják megvenni az új játékot 20-30 forint körüli áron. Mert a régi játékban most így rohadt sok új player lett. Tehát az egy darabig még nem fog kifulladni. Én úgy igen. van. És ez még egyébként, és ez a Battlefield egy, még ott van a Battlefield 5, Amit egyébként most uh, én nem mondom ki, hogy ingyen be lehet húzni. mert <gül> hogy az Amazon Prime keretén belül, ami egy előfizetés, meg lehet kapni a játékot. Nekem ez mindig egy ilyen kis amikor előfizetés keretén belül valamit, valamit megkapsz. Hogy annyira nincs ingyen. Tehát ez, na, Igen, azt mondjuk hát. azt mondták, hogy elméletileg, hogyha nem volt még előfizetésed, akkor tudsz csinálni egy ilyen rájölt előfizetést, amit később lemondhatsz. Tehát konkrétan ja, elő, is meg lehet kapni. előfizetsz, beaktiválod a játékot originre, és talán lemondod. Elméletileg ez működik, de valakinek nem működött, szóval nem buzítok erre senki, de egy próbát uh -huh. talán megér, Lények, hogy valami hogy előfizetés kell. mellé meg lehet Igen. kapni most a battlefield is. Úgyhogy én Plus-hoz is. is adták, úgyhogy királyság. Na, akkor, ja. meg, akkor most tényleg mindenhol ingyen osztogatják, szinte. PS Plus-hoz jó cuccokat szoktak adni. Most a jó, össze össze van össze. benne. A Prince vs. Zombies Battle for Neighborville. Ja, a A legújabb. Uh -huh, a A ja, ja, is neki. Mennyire, mennyire játsszák amúgy multiban? Mert én, én főleg a multi felé szoktam menni abban a játékban, de ez inkább kóborientált mostanában. Ilyen vegyes, nagyon inkább így mondanám, tehát vannak olyan időszakok, amikor deathmatch-en kívül semmi nem pörög, viszont így, így este nyolc után azért szokott menni több játékunk is. Lehet, hogy én is felnézek, én megvettem, amikor ilyen, ilyen nagyon fura korai hozzáférésben volt, tehát nekem még az a volt, ilyen támogatói. Edition, még origin Úgy Mondjuk azt nem tudom, hogy ez uh, crossplay-e. Az az Szerintem konzol, a konzolok között lehet, hogy az. Ja, csak hát nem tudom, mondom. ennek utána kell nézni. Meg amúgy én nekem ez nem tetszik az ilyen játékokban, a, az ilyen is játékokban, amikor kezd kihalni, hogy így, hogy így van mondjuk a team deathmatch, meg a deathmatch, azzal tudsz játszani, de hogyha már valami értelmesebb játékmódot szeretnék kipróbálni, akkor azt már nem tudod, mert arra nem gyűlik össze az ember, és így így lehet látni, mert kezd leépülni minden más játékban, is ez volt mindig ez, a jobb. mindig ez a jobb, mint hogy mit tudom én valami... Vagy a hely helyfoglalós játék van tudod, és mindenki teamét meccset játszik akkor is, és így kikaptok, mint a pontok ja, nem foglalkozik az objektívvel. Hát tehát. ezt most a, a BF-jegyát nagyon érzem, mert hiába ott a Kankvassz, megyek a pontot, foglalni egyedül, és a, a 60 sniper meg ott áll a hátam mögött a sziklafalon, <gül> és így fedező tüzet biztosítanak, de hát én meg ott ölöm a tankot, meg futolék a pontra, meg gyertek már, nem nagyon mozdulnak meg. Jó, Azért szerencsére össze lehet hozni jó meccseket, meg, meg jó csapatásokat, úgyhogy azért van még menteni való, okay. tényleg, még vannak jó játékosok, de azért vannak furák is, igen. Úgy érzed magad, mint egy csicska egy single player játékban, amúgy minden neked kell csinálni, mert valahogy zombi apokalipsz is csak te vagy, aki elvihetett ja. a csomagot A bébe, B-be, bármiről legyen Na, ja. Így igaz. Na, de mondom, tényleg amúgy nagyon változó, legalábbis így PS-en, hogy milyen játékos bázis van, mert tegnap akartam játszani így délután, és, és konkrétan volt olyan, hogy így mondta, hogy keressen ilyen, nem is tudom mi a neve ennek, amikor pontról-pontra kell menni, ami nem tudom mi a neve a játékmódnak, és így bedobott, és akkor egyedül voltam a szerveren, hát mondom, ez így kurva jó. Tipikus ilyen játék egyébként a Battlefield-nél Igen, igen, is igen, igen, igen. Vagy így, ó, ha van ilyen quick join funkció, és ha arra rányomsz, akkor 95 olyan szervert találnak el, ami neked pont jó lesz, mint te vagy egyedül. <gül> okay, Igen, ezt a bf egy is csinálja, és nem értem, hogy miért. Szerintem. Meg én azt nem értem, hogy miért nincs egy olyan opció, hogy oké, okay, hogy a Quick, a quick Match-nél ki tudod választani a játékmódot. De lenne egy olyan Quick Match opció, hogy bedobhat bárhova. Mert hogyha én tényleg csak játszani akarok, akkor nem biztos, hogy eldöntöttem, hogy én mi, mi, mit akarok játszani, hanem akkor döntse el a játék, és lepélyen meg, vagy ilyesmi. De hát így... Hát ez lenne ez a quick, quick join, vagy hogy hívják ez a quick play, hogy így... Hát igen, ott, csak az sem... A délmi, ott van, egy jó szerverre, csak ő nem tudom, miért dönti el úgy, hogy az a legjobb szerver, ahogy... Hát mert ott a legjobb a pinged, ha. mert nincs rajtad hát, kívül senki. <laughs> ő, örülgem, de pont azért akkor már egy ilyet, hogy olyan szerveret legyen be, ahol lehet játszani. Mindegy, legalább van browser azért. Ez igaz. Mondjuk azt még nem próbáltam ki a BF1-be, ezt meg akartam tőled kérdezni, hogy én amikor ott a szerverek kö ott is jár az XP, meg a pont, amit megszerzek. Vényleg igen, múltkor azt játszottunk egyébként, amikor... Ja, a hardcore tényleg az az volt. mert én meg a hardcore azt kerestem, és nem találtam sehol is, aztán... Igen, az custom van. Ja, értem. a ott a server tehát nagyjából úgy működik a squadban játék, hogy a server a squad főnök talál egy szervert, oda belép, többiek meg rájoinolnak. Ugye a quickplay-t ezt el lehet felejteni itt. Igen, igen, igen hogy berakadjön erre, ahol, ahol mind elfértek, és akkor ilyen a jözei, hogy ó se neked is, de minél többen játszunk, azt észre annál nagyobb a szívás. <gül> mert hogy valakit beenged, valakit nem, valaki nem tud rád joinolni, mert nem tudni miért, nem tud kész Jó, hát ezek, ezek általában nem szoktak működni, sose normálisan, más játékban sem mind, vannak vele gondok az ilyen összehozni a csapatot egy meccsereig. Ja, de vannak olyan játékok, amiben kevesebb player kell. Például a. Menjünk tovább. Mert nem fogunk halni azt hittem, hogy az egy sorról beszélünk 5 percet, és ehhez képest már. Elég sokat sikerült. Úgyhogy én, én rá is térnék a kétre Vagy még valakinek van gyurni univalóje betőfilme, akkor. Nem, mehetünk tőlem. Jó. Na, ez a lemnézgate ez most nemrég volt ilyen béta. verzióba vagy nem tudom, tehát. Hogy én kaptam hozzá kulcsot, de ez is úgy ment, mint a legtöbb mostani ilyen marketing dolognál, hogy nézed a streamet és kapsz kulcsot, és akkor kipróbáltad te is. Most maga a játék az egy elég érdekes FPS, mert hogy úgy működik, hogy van egy, tehát minden, minden playernek van egy köre. Tehát ez, ez egy ilyen, tehát egy végre van inkább kitalálva a játék, amiben vannak karakterek. Eddig egy ilyen, tehát egy különböző képességekkel, fegyverekkel adott karakterek, ez eddig ilyen hero tűnik. És egyébként, ha real time lenne, akkor az is lenne. De itt az a lényege a játéknak, hogy minden karakternek van egy köre, amikor ő lejátsza azt, amit éppen csinál, és itt pontok foglalása a lényeg. El kell foglalni pontokat. Vagy van, amikor zászlókat kell begyűjteni, vagy ilyen kis bogyókat. Tehát azt hiszem ez a kétfajta játék mód van. És amikor lemegy az egyik player köre, utána jön a másiké, amikor az, el, amikor az előző játékos nincs benne. Tehát neki lemegy, lemegy az, így időbe amit ott megcsinált, és utána a másik játékos jön az ő karakterével, és így jön egyre, egy, és így, így cserégetik. Tehát ő mindig az egyik játékos az egyik körbe, jön a másik a másikban, és kvázi ugyanaz játszódik le, és az éppen adott körbelévő játékos, az le tudja lőni, teszem azt, mondjuk a többi körben indult ellenfél játékos karaktereit. Ez így nem tudom, hogy mennyire sikerült átadnom a lényeket, de hogy ez, ez így, tehát így, így meg tudod akadályozni, kvázi, hogy lelőjék az egyik karakteredet, ha a következő karaktereddel lelőd neki az előző karakterét, aki lelőd, a te másik karakteredet például. És így simán van olyan, hogy de az utolsó körig egész jól álltál, de az utolsó körben az ellenfeled hoz valami karaktert, ami legyilkol valakit, és akkor megindul egy ilyen láncreakció, hogy akkor az, azt, azt megöli, akkor nem tudja megölni a tiédet. Akkor azt, azt, a tiér meg tudja ölni az övét. És így az agya, úgy néz ki a, a multiplayer játék. És akkor ez meg van még bolondítva azzal, hogy lehet ezt 2 kettőbe játszani. Úgy is, hogy ketten indultak el a körben, vagy úgy, hogy felváltva játszatok ugyanazon az oldalon, akkor ugyanolyan, mint a single, vagyis, hogy az 1v1-es mód. Egy elég érdekes játék, és ezt így elmondva, egy kicsit bonyolultnak hangzik, és amúgy nehéz is belerázódni, hogy, hogy ez hogy, hogy működik pontosan. És én az elején nem is éreztem, hogy ebben van olyan hatalmas nagy potenciál, de jobban belegondolva, nem tudom, egy egész összetett a játék, mert ugye volt egy másik játék, ami. Meg mindjárt eszembe jut a címe, valami Quantum, Quantum League, talán az volt, ha? Az, igen, igen. Azt kérdezni se akartam, mert hirtelen azt mm hittem, -hmm. hogy arról beszélsz, mert mondom erről már. nem beszéltünk valami eseményről. Nem, ez a Quantum, Quantum League, ez egyébként a Quantum League az teljesen más, abból a szempontból, hogy ott eleve egy karaktered van, és a itt cserélgeted, és ott minden körben egyszerre játszatok. Tehát, hogy a Quantum League meg e között az a hatalmas nagy különbség, hogy ott minden, minden körben ő is van egy playerrel, meg te is vagy egy playerrel. És ennél a Lemnitz gépnél itt, itt viszont fel van, tehát itt felváltva jöttök. Tehát amikor te vagy egy playerrel és harcolsz, akkor az ellenfél csak nézi. Ilyen spektét módban van. És egyébként tök jó meg is csinálták, hogy van egy ilyen drón, amivel a szét, és ott az utc így nézelődni mi történik. Tehát igazából az ő körébe te csak nézelődsz, és tervezed, hogy mert mit fogsz csinálni a sajátodban. Tehát akkor itt főleg is az a lényeg, hogy mindig reagálja másiknak a lépésére, mm -hmm. valamint egy kicsit olyas, mint a sakk, hogy így előre gondolkodjál, hogy ő most, mm -hmm. ha Igen, most ezt megölöd, akkor lehet, hogy ő arra így fog reagálni, arra te meg már így... Igen, a shak ez elég jó analógia. Tehát ez egy olyan, mint egy FPS sakk. <gül> körülbelül. Hmm. Tehát, hogy neked figyelni kell. És ugye a különböző karakterek vannak. Tehát van sniper, van amelyik... Uh... Na, te eddig hogy van sniper... <gül> Régebben volt már az a béta, de egyébként tényleg eléggé egyedi karakterek vannak. Van, van egy olyan trükk, az, tehát amikor.. Mondjuk az egyik karakteredet kilőtték rap, egyébként mindenki a. a, a kezdőről indul. Ő még közben, hogy mit tudom én, lövöldözött, próbált odarohanni dolgokhoz, mert amikor kilőnek téged, akkor még ilyen szellemként továbbmész. Hogyha egy másik körben azt valaki meg tudja akadályozni, ez meghal, akkor utána azt, a, azt az útvonalat lejárod, amit lejártál. Tehát, hogyha még tudom én, hogy bogyókat kell foglalni, vagy pontot, akkor, ha meghaltál, és odaállsz a pontra, lelőnek, és még odafutsz szellemként a pontra, hogyha lelövik azt, aki lelőtt téged, akkor utána oda tudsz szállni a pontra, és kvázi elfoglaltad. Tehát ezért így meg lehet fordítani kb, kb. a meccseket. És mondjuk van egy olyan képesség az egyik karakternek, hogy egy ilyen bogyót rátesz valakire, aki, ami le levesz egy, mit tudom egy, egy sniper lövést Tehát egy elég jelentős sebzés levesz róla. Tehát aki a múltban meghalt, az lehet, hogy a jövőben meg lesz mentve, akár mondjuk egy ilyen bogy bogyóval. Ami milyen tök vicces. Vagy például az, az, az tök menő, <gül> nekem véletlenül sikerült ilyet csinálni, hogy fogod a bogyót, azt így ki, ki lehet lőni egyenesen, tehát azt mondjuk az elején kilövöd, viszont ha a jövőben egy karakterrel beleállsz abba a csíkba, ahol azt a bogyót lövi, akkor az a karaktered lesz így le amelyikkel éppen abban a körben vagy. Tehát, hogy ilyen, ilyen kis, kis trükkök vannak benne. és van, van benne azért potenciál. Főleg, hogyha lesz benne elég sok pálya, mert az, az eléggé fel tudja adomni a játékot, hogyha változatos pályák vannak benne. Most a bétában is egész sok klaszpálya pálya volt, én, én kíváncsi. Egyébként a játék az nem olyan drága, tehát ilyen nagyon nyomott áron fog megjelenni. Még, én még így is egy kicsit féltem, mert, mert ez tipikusan olyan játék, hogy így kipróbálod, és ha nem azt neki egy kis időt, akkor úgy elmegy tőle kedved, mint a húzat. Minden mondom. Ja, most 13,43 euró így 20%-kal olcsóbb szeptember 28-ig, és ugye 7-7 múlva jelent a játék, tehát még van idő. Én pont Én ezt nem akartam nem mondani, nem mondani nem hogy, hogy, hogy beszéltél róla, hogy ez, ez tipikusan olyan játéknak hangzik, amit így elmondtad nagyjából, hogy hogyan működik. Így nagyjából szerintem föl is fogtuk, de hogy azért rengeteg kérdés még maradt bennünk, de hogy ez mindenképpen olyan, amiben bele kell rázódni, és uh -huh. adni kell neki legalább egy-két meccset, hogy felfogd, hogy itt most nem teljesen úgy kell gondolkodni, mint egy sima FPS-ben. Igen, igen. És még azt nem értem, hogy ez az ár elég nyomott, ha megnézed. Mostanában a 20 euró alatt van játék, az, arra már azt arra más van. Szóval nem tudom, hogy, hogy akarnak ebből pénzt szerezni. Lehet, hogy hát majd szkinekkel, szkinek. veszel meg, ilyenek. meg ilyenekkel. Aha. Mert ad a játék szkinek, most a beta is bele lehetett húzni exkluzív szkineket, hogyha minden karakterrel megszerezted a nem tudom hány pontot így lehet Akkor Akkor mindegyikre valami nagyon béna be tudtál húzni. Így a beta, úgyhogy biztos, hogy lesznek rohadt sok, de hogy abban, ebben a játékban mennyire lesz. Most tízom az oldalukat, úgyhogy pre-orders kinek is vannak, szóval biztosan lesz. Na, akkor itt még lesz egy-kettő, igen. Öve megdobálják majd. Igen, csak hát... Nem tudom. Mert ugye egy, egy ilyen játéknál csak multiplayer, tehát single nem lesz benne egyáltalán. Itt nagyon fenn kell tartani az érdeklődést, hogy ne úgyják meg a playerek. Mert most oké, okay, pár hétig el lesznek azzal a tartalommal, ami jön, mert ugye a beta is Hát az, így, az is egy hétre kb. elég volt szerintem így érdekes tartalomnak. De hogy utána, utána mi lesz, mert mostanában tényleg az van, hogyha megnézed, a legtöbb ilyen multiplayer játéknál jönnek a szezonális tartalmak, a peszek, a mit tudom én mi, az új karakter, az új pálya. Szóval hát sőt, hogyha Ha ez már valahol nem jön, akkor már konkrétan a játékosok kérik, hogy jöjjön. Tehát, hogy hogy ez a betlipesz rendszer, ez annyira bejött meg, ez annyira befutott, hogy most már, hogyha van olyan játék, amiben nincsen, akkor azt már, jó, már kinézik a többi közül. a csúpolják többiek. Igen, és maguk a játékosok ezt, tehát, hogy, hogy... Uh -huh. Ők is örülnek, ugye jó, hát ugye rengetegszer ilyenkor vannak ingyenes részei is, tehát hogy ezt nem feltétlenül kötelező megvenni. Oké, ha megveszed, több mindent kapsz, de ugye eleve nem pay-tű-nést szúsz, mert ilyen skinek szoktak benne lenni, meg, meg az ingyenes részből is be lehet húzni egy-két dolgot, szóval azért tök jó, hogy így megoldják a támogatást, meg így akkor talán még a játékos bázis mindig ott fog maradni, és nem fognak elmenni a playerek majd később. Bem, úgyhogy hát meg meglátjuk a jövőbe. De egyébként a játék, mondom, az nem rossz, tehát egy nagyon jókat lehet benne taktikázni. Például ezzel a pajzsal is tök jól el lehet lenni, mert most eszembe jutott egy meccs, hogy én nézem a képeket a játékról, hogy ugye ezt a pajzsot oda lehet nyomni földre is, hogy nem csak karakteret tud rányomni, hanem földre is. Volt egy olyan, hogy egyetlen lövéssel, egy rakétalövéssel kinyírt a három karakteremet az egyik körben, én meg egy következő körben oda tettem rájuk egy ilyen pajzsot, hogy a rakéta pont a pajzsot kapja el, és mind a hárman túlélték. Úgyhogy utána meg tudták csinálni a kis dolgokat, és aztán azt nyertem is azt a meccset. Szóval van, van benne potenciál, bár tényleg legtöbbször az van, hogy van egy stratégiád, azt csinálod, és akkor a másik azt vagy tud rá reagálni, vagy nem. Tehát mit tudom, van olyan karakter, ami gyorsan fut, és akkor például, amikor Ilyen pontokat kell elfoglalni. Ezeket úgy tudod, mint elfoglalni lövödőket. Tehát oda kell szaladni, lőni, és akkor elfoglaltad. És ugye ezt ő meg tudja akadályozni a saját hogy ő is lövi, és akkor nem tud elfoglalni például. De még egyszerűbb lelőni azt, aki hogy. Annak sokkal több értelme. Mindent lőni kell, az a lényeg. És van olyan karakter, amivel meg tudod azt csinálni, hogy két pontot elfoglalsz, aztán három pont van. És akkor aki elfoglal több pontot, végén az nyer. Szóval van olyan karakter, hogy az eleve meg tud csinálni azt, hogy két bogyót, vagy két, két ilyen pontot elfoglalsz, és akkor kvázi neki arra kell reagálnia, hogy azzal amit csinál. Az, az egy kicsit... Nem azt mondom, hogy az van lépés előnyben, aki kezd, mert hogy pont az van, hogy aki, aki a végén megy, az van, az van előnyben, mert ő mindig tud reagálni arra, amit te csináltál. És így az, az van tényleg, hogy valamikor az utolsó körig vezetsz, az utolsó kör meg kikaptál, mert az utolsó sniperével mondjuk leszedett két olyan karaktert, aminek kulcsfontosságú volt az egészben. <gül> és akkor így, oké, okay, köszi. Tehát kicsit félek attól is, hogy a, lesz egy hardcore réteg, ami így úgy megheckelé a játékot, hogy nem tudsz velük mit csinálni, mert ha ők vannak a végén, akkor nyernek, és kész. Bár így nem tudom, hogy ez így mennyire reális, de, de minden játékban vannak ilyen ufo amik így lehozzák a, a mindig. Na, szóval egy érdekes játék, meglátjuk, meg mi ez belőle. Én én, én, én egyébként nagyon otthon vagyok ezekben a érdekes multiplayer játéken, amik pár héten belül meghalnak témában. <gül> <gül> és én így nagyon érzem ennél a játéknál is, hogy megvan a erre. Ez már megkapta De. ezt a plecsni, szerintem még megjelenés előtt már. <gül> Körülbelül. Ez a Quantum League is elég nyomottára meg jelenleg is, és nem tudom, a népszerű. Hát a visszajelzések pozitívek. Hát Na, az a manasság már nem jelent semmit sem. A kismerősnek megvan, de ugye ezt osztogatták így egy időben. Uh -huh. És szerintem akkor nagyon sokan be tudták szerezni. De megvan neked is. Majd. Lehet. De, valami konnyiom, hagyom valami szintem. egy egy egy mert amúgy, amúgy érdekes játék, és, és ismerőssel még nem játszottam. Jó, de, majd rít, hogy sem. Majd akkor az van, hogy hogy minden körben lehet egymás lőni, Úgyhogy egy kicsit másra mint a Jó, és, ö, e, és ezeket hol fogod játszani? Ja, figyelj, a, azon a rendszeren, ami már most is telepítve van. Nem tudom, hogy feltűnte valakinek a hangomból, hogy így egy Windows 11-ről vagyok. Így, ja, akartam is mondani, amúgy, hogy hallatszik, igen. Megköszönöm az enyhe tapsot, hogy mondtam olyan hülye, hogy felraktam. Egyébként ö, meglepően egyszerű feltenni, tehát így, így né nézegettem a Microsoft-tól érekező e-maileket, és ott volt egy ilyen, hogy tudod, az inside, tudjátok, az Insider program, hogy így, így ott kattintasz az kettőt, és már kvázi települt a beta. Uh -huh. Mondom, hát így egyszerű, akkor megnézzük. Kicsit izgultam, mert azért ugye én számítóképről dolgozom, tehát itt ha valami összezuhan, akkor így ö, hát igen, lesznek fura dolgok, de Nagyjából az van, amit sejtettem, hogy ez a Windows 11 igazából egy Windows 10 update, csak egy kicsit több minden vált. Tehát itt, itt olyan dolgok változnak, amik látszanak is, mert most általában azt akarod hogy a Windows 10-hez jön egy update, akkor az nagyon sokáig dará a gép, elindítod, és ugyanúgy ki, mint előtte. Tehát nem is nagyon érzed, hogy mi történt. Maximum rátesznek tálcára valamit, amit, aminek az első dolgot, hogy kikapcsold, m mert rohadtul. Mert idegesítő, igen. És így nagyjából a Windows 11 is egy ennyi, csak itt több minden változott egy picit. Jó, itt azért már a háttérben is kicsit átgyúrták a dolgokat, például a beállításoknál elég sok minden változott. Tehát itt egy kicsit, kicsit átgondoltabb, én úgy érzem, itt a, a rendszerbeállítások lehetősége. De nagyon sok minden megmaradt a hangbeállításoknál, például ez a, ez a régi megszakott hangeszköz lista, ahol te tudsz az, az még ugyanaz neked sok hülyeség belejött. Például az egyik, ami így nagyon szembetűnő, hogy valamiért ezt az értesítési rendszert, ami már a Windows 10 ben sem egy hatalmas szuper dolog volt, azt összekötötték a naptárral. Tehát, hogy te a naptárra kattintva tudod az értesítéseidet megnézni, tehát ha akarod, ha nem, mindig megjelenik egy naptár, bármilyen értesítés nézel meg, amit én nem értek, hogy ezt, ezt így mire kellett összekötni. Hát ez hülyeség, mind. hát a Windows 10 ben külön egymás mellett van és itt összekötötték, hogy te biztos a naptárra akarsz kattintani. Hát nyilván, Hát mi, mi, ki, ki az, aki nem akarja látni állandóan a naptárat? Ugye? Ugyan nincs ilyen, tehát csönt van teljesen. Tehát, ugye, a hallgatók se kommentelik, hogy én, én mindig izé, izé nem akarom látni. Ez jó, megosztottam. De hogy így értitek, tehát hogy így... nem, nem. Nem mindegy, ez a legnagyobb probléma. Amire nagyon kíváncsi voltam, ez, a, ez az ablakozás történet. Tehát ezt alakították annyira át, mint amennyire vártam. És amit meg csináltak, az meg ilyen oké-oké, okay, okay, de reméljük, ma jobban fog működni a teljes verszióban. Mert ugye most meg lehet csinálni azt, hogyha neked több... Ó, most el is állítottam, nagyon is de Tehát neked ha egy monitorod van, ha több monitorod van, tudsz olyat csinálni, hogy ilyen különféle asztalokat be tudsz állítani magadnak. Tehát, hogy mit tudom, én megnyitsz böngészőt, az egyik ablakon, vagy az egy ilyen, meg, meg oda teszed oldalra, fölülre, akárhova, akkor te tudsz kattintan egyet, ahol ezt mind lepucolja, és oda teljesen új ablakokat tudsz megnyitni, és akkor ezeket között tudsz váltogatni. Tehát ez nagyjából az, amit a Linux már tud körülbelül 15 éve. <gül> Tehát, hogy csak ott mondjuk már akkor jól megcsinálták. De, és pont tegnap szívtam azzal, hogy például a Discord az egy olyan cucc, amit jó lenne, ha mindenhol tudna az ember használni. Ugye? Mert az így Rákattintasz, és akkor tudod olvasni. És ezzel szívtam, hogyha te az egyik ilyen összeállításban, az egyik ilyen ablaknál megnyitod a, a Discordot, akkor az ott marad, és akárhányszor a tálcán te megnyitod a Discordot, vagy a kis ikonról, jobb oldalt, megnyitod a Discordot, átvált arra az ablakra, és sehogy nem tudtam áthúzni másik ablakokra, csak úgy teljesen bezárom a Discordot, átváltok arra a másik összetételre, és ott nyitom meg tehát ott indítom, mert nincsen lehetőség rá, hogy átvidd. Tehát, hogy ez például egy jó nagy fasság, amit most így lehet, hogy elmondok, és csak lehet, hogy csak engem zavar, de, de engem. Hát meg jó, mert mondjuk ezeket még később változtathatják, mert ugye ez, ez, ez még beta. csak béta, igen. És még amúgy a szóval az bug lesz a rendszerben, mert a 10 ez már működött jól. Igen, hát a 10-ben nem nagyon voltak ilyen, viszéljük, ilyen ablakösszeállítások, vagy hát, hogy volt, csak nem nagyon tolták az ember arcába ne, tudta, tehát ott is volt már ez a több asztal, meg ilyesmi. Hát itt ezt jobban kihangsúlyozzák, és hát, hát így működik. És az mondjuk egész pofás, hogy így átvált a másikra, csak ha te nem akarsz átváltani a másikra, hanem valahogy át akarod hozni, akkor az, az olyan fura. Meg, meg nem tudom. De mondjuk maga a rendszer az nem azt mondom, hogy jól működik, nem működik sokkal szarabbul, mint a tíz. <gül> tehát, hogy játszani tudtam streamelni tudtam, dolgozni tudok, tehát minden ugyanúgy működik, tényleg csak így változottam, kvázi a kinézet. Én vagyok a... olyan elvetemült, hogy a, az egész, hogy az ikonok most középre vannak rendezve a tárcán, ezt így hagytam, mert ez a jövő, ezt akarják, oké, okay, nem érdekel. Mert hogy át lehet rakni amúgy vissza a helyére, ide, így balra igazítva az egészet. Meg néztem videót, hogy ha a regisztríben turkálsz, akkor kvázi a Windows 11-et be tudod állítani, hogy ugyanúgy működjön és csináljon dolgokat, mint a 10, akkor meg mi a francnak raktad fel? Tehát hát így... Akkor végül csak egy jó formán, amit bármikor visszalakíthatsz. És amúgy a legfontosabb kérdés, hogy a, a gamingre milyen, mert ugye azt ígérték, hogy a gamingnél lesz az, hogy hatalmas előny lesz a 11-10-hez képest, és hogy kevésbé De eszi egy... az erőforrás a háttérben, meg ilyenek. Épp a Flash játszottam így, ami így több erőforrás teszik. Hát, az is egy filituppé játék, azt tudom, csak föl lehet húzni ultrár, hogy azért. Én nem, nem, nem volt vele probléma. A stream mm -hmm. jól ment. Ugye, hát Windows 10 alatt még többet használtam, ott néha voltak akadások. Itt nagyon nem éreztem. Mondjuk nálam az akadások az inkább abból fakad, hogy Vinyóról van telepítve a legtöbb játék, nem SSD-n van. azzal szoktak problémák lenni. Hát a Windows 11-et, vagy a Windows 11-ben ez sincs megoldva, hogy, hogy olyan, mintha SSD-ről menne, a HD-ről, olyan hát, ugyanolyan csak az egész. De nyilván itt mondjuk a Windows 11-nél az lesz majd a nagy feature, hogy elvileg megcsinálják ugyanazt, mint az új konzoloknál, hogyha ilyen gyors SSD-ről van indítva a játék, akkor kvázi játék közben nonon olvas, és nem a memóriába. Ez ugye Volt az a PS5-nél ez az új resetjáték, ahol így nagyon nyomották ezekkel a párhuzamos dimenziókkal, hogy milyen gyorsan töltődik, hogy ezt elvileg majd a Windows 11-ben a... PC-s játékok is fogják tudni. Hát nyilván ezt úgy kell megcsinálni a játékot is, gondolom, hogy ezt a feature-t kihasználja. Még hát kéne nekem is egy SSD-t, amire játékokat telepítek, mert különben HDD-ről ez nem fog működni, de nem tudom. Én nem méregettem az FPS-eket, hogy mennyi, hány FPS-sel van több. Az első blikle a színek nekem így, így jobbnak tűntek. Elvileg van itt ilyen HDR. Ami nem tudom, hogy működik, ez valami szoftveres HDR lehet, mert ezt néztem, hogy a monitor az nem támogatja. Az egyik monitorom se a HDR-t, és a fő sem se Mini De valahogy másabbnak tűntek a színek. De ez lehet, hogy csak placebo tudatkozik. Ezt akartam mondani, ezt már lehet, csak nem magadnak. Tuti van valami szoftveres benne és jobbnak kell lennie. Szóval lehet vagy csak elállítódott a szaturációtól. Ja, igen. Az is lehet. Fölraktad a Windows 7 -e. ezt a monitorodat. Aztán Én. most, ahogy de szépek a színek. Egy dologgal szívok, hogy a voice meter-t uh, újra telepítettem. Először működött egész jól, aztán valami gondolt vele, úgyhogy meg volt új verzió, és mondom, akkor feltelepítem újra, és azóta hiába van beállítva, hogy induljon a Windows-zal, nem indul el. Tehát hogy nekem kell említeni kézzel állóan. Ez, ugye ez a hangkeverő cucca, amivel streamekre is lehet állítani, így ugye hang a, a hangsávokat, meg mindent. De hát a, a voice-meterre állandóan probléma van, így néha is gondolkozom rajta, hogy több problémát csinál, mint amennyit megold, vagy, vagy jó ez, de most már úgy hozzá szoktam, úgyhogy szívok vele. És amúgy meddig lesz bétában, mikor jelenik meg hivatalosan, vagy az még nincsen bejelentve? Elvileg, elvileg idén megjelenik teljesen hivatalosan. Mm -hmm. De már ez a béta is olyan, hogy már az is kipróbálhatja, meg nem tudom, nagyon nagy problémái vannak dolgokkal, mert, mert működik. Tehát, hogy úgy voltam, hogy mint játékoknál a béta, tudod, hogy így, hát sok dolog úgy sem fog változni a teljes verzióban, nézzük meg. És így, tehát, jó, tehát a régi Windows dolgok, azok itt is hülyeségek, tehát a Windows 10-nél is volt olyan, amikor kerestél valami beállítást, rákattintottál, hogy ó oh, igen, ez az, például mit tudom, én egy programot akartál le leszedni, és akkor rákattintottál egy linkre, és akkor bedobott, tehát nem a, nem a programhoz dobott, vagy itt van ezt akkor leszeded. Hanem, hanem itt egy lista, találd meg. És itt van, van néha ilyen, hogy így, ó, itt egy beállítási lehetőség, rákattintok, hogy dobjon, és akkor itt egy lista a beállítási lehetőségeket, talált meg azt, amit rákattintottál, úgy egyébként. Tehát, hogy ez, ez így még megvan ennél is, hát nem tudom, azok aki javítva lesznek, neke, de, de mondom, egész használható. Vannak ezek a widgetek, és hát ez is egy szutyog. Tehát, <gül> hogy ez szörnyű. Tehát, ugye, be lehet hozni ilyen kis ilyen vidzeteket, amik már nagyon sok windows ba megpróbálták megcsinálni és még most sem sikerült szerintem. Tehát ilyen teljesen, teljesen hülyeségek vannak benne. Például időjárás oké, okay. az úgy oké. Okay. Itt van mellette, ugye lehet ilyen, ilyen tőzsdei árfolyamokat és ilyen pénzügyi árfolyamokat nézegetni. Megpróbáltam berakni ide, hogy akkor a forint-euro árfolyamot én, az úgy még érdekel is tudod, hogy hogy alakul a forint rohadtul nem tudtam megcsinálni, tehát kattingattam egy csomót, beállítottam, oké, megtaláltam, hogy itt van ez az, oké, nagyon klassz. Beállítottam, és az Istennek nem akarja betenni, tehát, hogy nem tudom. És az összes dolog, amire rákattintasz itt a Vidgetekbe, az neked az Edge-böngészőt hozza be. Tehát, hogy körülbelül, körülbelül erre jó a vidzset, hogy hogy az Edge-böngészőt nyomassa a microsoft -t. Jó, mondjuk ez inkább jó. az egyet et mint az Internet Explorer-t, ami volt régen. Jogos, jogos. Ez, ez, ez, ez még mindig jobb, mint hogyha azt az arcodba. És, és egy dologra voltam még nagyon kíváncsi, ugye natívan a androidos alkalmazásokat elvileg lehet futtatni rajta. El is indultam a, a store-ba. én más sejtem, hogy itt valami baj lesz. Egyébként ezért is írtam föl a listára a Windows 11-et. Én erre a store-ról beszélnem kell. Mert hogy ugye, úgy tűnt, hogy itt lesznek változások, például oldalra bejön egy baloldalra egy ilyen sáv, ahol lehet kattingatni. Igen, ennyi változott körülbelül. <gül> és így, onnan akkor rákeresünk ilyen appokra, amiket tudod használni a telefonon, és akkor hát, ha majd így lehet használni. Gépen is milyen jó lesz. Mert van egy csomó cucc, amihez csak appot tudsz használni, de gépen nem. Például mit tudom, vannak olyan funkciók a Facebookban is, ami appon elérhető gépen nem. Hogy akkor majd tök jó lesz. Ezt így rá lehet tenni. Rá is kerestem, és itt annyira pofátlan az egész rendszer, hogy rákeressem mondjuk egy apra, amihez van honlap is. Mert általában ezek úgy vannak, hogy honlap és ap az van. És azt csinálja a basszus, hogy feltelepít neked a gépedre egy ilyen, hát egy ilyen lebutított egyet, amibe behozza a honlapot. És nem hittem, hogy ezt meg lehet csinálni már Chrome alatt is hogy te kvázi appokat telepítesz a gépedre, ami úgy tűnik, mintha indítanál egy appot, de valójában egy lebutított Chrome-ban indítasz egy el egy... Mint egy extension vagy minek hívják. Igen, igen. És ugyanezt csinálták meg a Microsoft Store-ban, úgy, hogy ők az edge indítják el így, tehát hogy egy lebutított edge kapsz egy böngésző oldallal, és idéztem, mondom, most ez micsoda? <gül> tehát nyilván bele fogják rakni ezeket az Android appokat, de hogy jelenleg ez, ez így működik a rendszerben, hogy, hogy ilyeneket tud. Így... nem akarok hülyességet mondani, de én, én, én mint ha volna, hogy itt nem a Play áruházhoz fogsz hozzáférni, hanem az Amazonhoz. Amazonhoz, igen, igen. De onnan is ugyanúgy APK-kat töltesz le. Tehát, hogy azok ott fönt vannak. És jó, és lehet, hogy az összekapcsolás az még nincs, jelenleg. De hogy már ez is olyan fur, hogy ezt belerakták, hogy te, ha találsz, ha, talál a, te, ha találsz a Maxxostorban egy ö, olyan cuccot, amihez van app is, meg böngésző, ből futtatható, akkor ő fel lesz neked egy leputított edzset azzal a weboldallal. És így, oké, okay, köszi, de hogy ez... nem, nem ezt kértük emberet, nem ezt kértük. De nagyon furcsa, hogy ennyire nyomják az edzset. És egy csomó ezt nem is lehet átállítani. Tehát, hogy a... Hát de még jó nyomják, hát ez a saját böngészőjük. A kis csempéknél se tudod azt átállítani, hogy mit tudom, itt van például egy index cikkara rá kattintasz, ó, és itt az edzs, de jó úgyhogy a ritkán lát. Na szóval nem tudom. Én így a csempéket első körbe kikapcsoltam, hogy az nem kell nekem. Aztán visszaraktam, hogy á, adok még neki egy és így nem kattintok rá. Most kattintok rá, hogy beszélünk róla, és most sem érzem magam jól tőle. De hát lehet, hogy lesz egy generáció, aki meg a csempéken fog felnőni ezeken a fidgeteken. Szóval ja. így nagyjából ennyit kell mondani most a Windows 11-ről. Ami, tehát ha valakinek az ilyen hülyeségek, azok nem problémák, hogy valami furán működik. Mert ami minden működik. Nem szarabbul, mint a Windows 10-be. Tehát ezt, ezt akár reklamszövekként is kiírhatnák a Windows 11-re. Hogy nem szarab mint a 10. <gül> <gül> Ugyanolyan szar néhány dolog, de de amúgy igen. Ja. Jó, akkor én, én még várok vele, akkor még nem ennyi. mostanában szarabb fogom igen. feltelepíteni. Meg, éri, Jó. Éri. Meg egyébként utána is talán, tehát, hogy a Windows 10 még egy darabig támogatva lesz. Ja. Jó. Most nem tudom, most megint, megint én beszéljek, mert így felírtam pár témát egymás után, és ezt így, akkor vejtök. Hidratáció. <gül> ja, mondjuk most a következőre a BF1-ről át is lehetne kötni, mert az majdnem ugyanúgy uh -huh. világháborús, csak mondjuk ez egy kicsit más stílus, annyira igen, nem, igen. nem árkád lövölde Így így kaptam, kaptam kulcsot a Hell loose Lose című játékhoz. amiről van is stream fent a Youtube-on, vagy lehet, hogy az pont belinkelem a show ba az oldalra hogyha ha úgy van. Most ez a játék, hát hogy is mondjam, elvesélem a történetet, hogy hogy indult. Elkezdtem játszani, egy órán keresztül kb. nem is nagyon láttam ellenfelet, de folyton meghaltam. <gül> Tehát, hogy itt, itt éleg oda kell figyelni, hogy hol nézel ki, és hol nem. Mert Én ilyen azonlásnak az... hangzik. <gül> Igen, nem tudom, hogy a, ti játszottatok-e a... a... Red Orchestra, lesz Red Orchestra az 2, Dragon, igen, én azzal játszottam nagyon sokat. Nekem is ez jutott eszembe erről a játékról amúgy. Na ez a játék, ez teljesen olyan, mint egy Red Orchestra 2, csak ugye most készült, tehát így, mint egy felújított Red Orchestra. És a mechanikák is úgy működnek benne. Tehát amikor célzol egy fegyverrel, és megnyomod a shiftet, akkor így kicsit közelebb jön a... Tehát kicsit így hunyorítasz, vagy nem tudom, hogy így jobban látsz. Nem azt mondom, hogy zoomolsz, amúgy zoomolsz, de hogy így, az nagyon fura, hogy így... Hát, mint a közelebb tolnál a fejed. Hát hogy egy fókuszálsz végülis, mind amikor visszatartod a lélegzetet a játékban. Igen, igen, minden, a a játékon, igen, igen. Nagyjából igen nagyjából, a... Csak ez minden fegyverrel működik, igen. és ugye egy kicsit a távolabb dolgokat tehát így bezumol a játék. És ugye ez a mechanika benne volt a Red Orchestra, és itt is, itt is működik. Tehát, hogy tényleg nagyjából ugyanúgy. Meg amikor meglőnek, hogyha nem olyan helyen találnak el, hogy azonnal meghalsz, akkor elkezdesz vérezni, és akkor betod kötözni. És ez így működött a Red orchestra ba is. Úgyhogy. Akinek az a játék bejött, az ez, ez a játékot imádni fogja. Mert, mert egy, az egyben, egy, ez egyben ez. És. Tudom, a kinézete az néha nagyon szép, de vagy nekem ilyen, ilyen vegyes. Mondjuk lehet, hogy azért, mert mostanában kezdtünk el játszani Battlefield egyel, ami. ami vitám felül most is gyönyörű játék, tehát az, az, az olyan dolg, az úgy néz ki, hogy hihetetlen. És úgy ahhoz képest néha csúnya, de amúgy nagyon szép ez is. Tehát a színek, a fények, a, a fű, fű, ahol izé, rohanszam a domboldalban, tehát itt tök jó meg van csinálva az egész, meg a pályák jól fel vannak építve, hogy, hogy az van, hogy meghalsz, hogyha te így az nagyon hamar, de ugye úgy vannak nagyon sok helyen fedezékek, amihol, tehát, így befutsz valahova, akkor áh, már kinézhetsz valami mást, hogyha oda befutok, akkor lehet nem annyira fogok meghalni, oké, okay, és akkor utána meg befutok amoda, és akkor így kvázi meg lehet így kerülni, hogy a Red is akkor voltál nagyon nagy Jani, hogyha betudtál futni úgy a tűzvonal mögé? hogy ráláttál az ellenfére és akkor ők szinte nem is láttak, ugye, mert itt nem az van, hogy mint a Battlefieldben, hogy lelő valaki, és akkor utána fél percig nézheted, hogy merre rohangál, hanem itt ha valaki lelő, akkor te halott vagy? Őt meg nem tudni, hogy hol van. <gül> Tehát hogy körülbelül ennyi. Ennyi a és így Nekem is volt pár ilyen, hogy így bementem ellenséges volna mögé, és akkor egy élettel megöltem, vagy négyet. Ami azért nagy szó, mert hogy az előző egy órában már azon drukkoltak nekem a streamen, hogy könyörgök, őj már meg valakit. <gül> Mert addig nem lépünk ki, és amúgy ez asszem pénteken csütörtökön volt, és mondták, hogy amúgy szombaton mennének el Balatorra, úgyhogy húzzak bele. <gül> Addigra legyen meg az az egy kill legalább. Szóval így indult a szín, de bele lehet jönni, és ha ez egyébként az ember így belelázódik, akkor, akkor elég jó kis játék. Ami nagyon kiakasztott az elején, és nem nagyon magyarázel a játék, hogy itt úgy működik ez a squad rendszer, hogy te kiválasztod, hogy milyen csapatban akarsz lenni, ugye vannak a sima gyalogosok, ott van mindenféle katona, itt van a legtöbb ö, választék, akkor van kifejezetten száj, sniper squad, itt két player van, később visszatérek rá, hogy mi ez a két player, meg van a tankos squad, itt is a hiszem talán három player lehet egy ilyen squadba. És ki vannak választva, hogy milyen klaszból. tehát itt ö, úgy, hogy ilyen class alapú az egész rendszer, és a squadokban, te kiválasztatod, hogy te ebbe a squadba akarsz tartozni, akkor ilyen klasszokat tudsz hozni. És például snipernél az van, hogy ha te csinálsz egy sniper squadot, akkor te az elején csak egy scoutot tudsz választani, aminek egy kis SMG-je van, meg tud nagyon jól spottolni, mert ilyen távcső, meg minden, és a második player tudja választani a snipert. Tehát, De hogy így néz ki egy sniper squad idézőjelbe Tehát akkor még inkább a csapat összedolgozására, próbálására az De a realisztikus módban. Igen, hanem, igen, igen, Tehát ott igen. is az van, hogy egy lő, egy meg, az meg igen. igen. És nagyon. A lentebb. Igen, és nagyon limitált. Tehát ugye a Redor is az volt, hogy nem, nem volt az, mint ugye most a battlefield hogy ott a domboldalom mindenki világít, mindenki sniper, hanem itt hoztál, hoz, van a csapatba két, három, esetleg négy sniper, és akkor ennyi. Viszont hogy itt az meg van csinálva, hogy te, ha egyedül játszol, és sznipert akar, akarsz hozni, akkor kvázi nem tudsz. Mert itt kette, kettő fős összeszokott csapatok vannak. Tehát akkor valaki az egy scoutot, akkor automatikusan a haverja az hozza a sznipert. Tehát te, nekem esélyed nincs egyedül sniper-olgatni. Tehát ez annyira csapatjáték, hogy már szólod kell haver önök. te figyelj, akkor szizés sniper kedni, és akkor scoutolsz nekem, mert én csak úgy tudok lőni. És egyébként a sniper rohadt erősek, mert hogy messziről úgy lelőnek, hogy azt se tudod, hogy hol van, meg mi csinál. Mert a fény az aztán csillan itt is ugyanúgy. De hogy lelőni azt úgyse tudod messziről, hát akkor keresni kell egy másik útvonalat. És közben meg ott van mellette ugye ez a Scalotaki spottolgat, ami, ami nagyon érdekes, és én egyébként azért rakottam ezen ki, mert az elén úgy voltam, hogy beléptem egy squadba, és itt mindenki beszél. Ami nem gond, mert beszélnek, ez egy olyan játék, kommunikálni kell benne. De hogy németül, és azt spanyolul. És valaki annyira folyékonyan beszélt hozzám spanyolul, már rosszul éreztem magam, hogy nem válaszolok neki, de hát nem tudok spanyolul spanyol Viszont az volt, hogy jó, akkor én ebbe, annyira nem megyek bele, akkor egyedül leszek a squadba, és akkor majd úgy el leszek magamba. És így magyarul hallgatok. Tehát hogy így tök jó lesz. Viszont ha te egy squadot indítasz, akkor nem tudsz választani csak egyetlen ö, féle klaszból. És meg nem mondom nektek melyik az, de hogy így csak azt tudod választani, akinek nincs normális fegyőre, csak SMG-je ami mondjuk normális fegyver, ha. ez az ez is az normális fegyver. Normális, igen. igen, csak mondjuk egy mezőn, ahol ha kvázi rész három métert és négy előnek agyon, <gül> nem nagyon van esélyed bemenni az emberek mögé, tehát én inkább ezeket a Marksman fegyvereket részesítettem előnyben, ugye azon sincs távcső, de legalább szépen be lehet vele célozni az embert messzire, egy lövés izéje akármi. De hogy nem tudtam választani. És én már rákerestem nete, hogy mi az Isteni nem lehet választani, mert mondom, lehet, hogy az elején, csak nem tudom, én nem vagyok hármas szintű, addig csak ezt tudom hozni, és akkor biztos az agon. És nem, ha te indítasz egy squadot, akkor csak, csak azt a karaktert tudod hozni. És kész. Tehát be kell lépned egy másik squadba, ahol már van olyan karakter, mert valaki elindította azt a squadot, és akkor tudod te hozni a marksmanes csúkát. És így néztem, hogy ez mondom miért. És így nem magyarázta sehol, hogy te azért nem tudod választani, nem, kiirt, nem tudod hozni azt a karaktert, kész. Törődj bele. Tehát nem azért, mert izé. Azért... Hát egyszer nem tud hozni. Mondjuk ez így most így elmondva, hogy ez roadt furán hangzik, de közben meg még. van értelme, mert, mert tetszik, hogy limitálva vannak a kasztok, és nincs az, hogy még. mindenki sniperrel jön, és akkor 64 sniper, nem tudom, 64 géfegyveres ellen, hanem hogy tényleg itt van valami logika az egész elrendezés mögött. Még, hogy a nagyon fura is. Még, <gül> még <gül> igen, még hogyha fura is. Meg így jó, hogy össze kell dolgoznod. Tehát, hogy se, itt nem egyénbe még. gondolkodsz, hanem már eleve szkvadba, és, és ez már lehet, hogy akkor, hogyha tényleg egy összeszokott csapat lesz, akkor azok sokkal többre fogják vinni, mint igen, a igen, többiek, akik egyedül ugrának innen a harctér közepén. Hát én néztem régebbi streameket a Jack től és ott, ott tényleg így nyomták, hogy ott volt egy squad, kommunikáltak, mentek a tank után is akár, és az egyik adta a lőszert, a másik lőtte a tankot, szóval tényleg volt. Csak ez nincs is gond egyébként, hogy ilyen limitációk vannak, csak az a furú, hogy amikor te elindítasz egy ilyen squadot, akkor te nem választhatsz bármiből, hanem Adott egyetlen egy valamit választhat, és akkor csókolom. Tehát, ha te új szkadot akarsz választani, vagy indítani, akkor neked azzal kellene, is kész. Ez, ez nekem, ez, ez, ez, ez, ez így fura volt. És mondom, hogy ez egy nem is jött el, utána az volt, hogy jó, akkor lépjünk be squadba, és akkor tudok hozni Marksman-t. Mert a Marksman-ből lehet talán azt hiszem a legtöbbet hozni, abból hat lehet egy szkadba. Szóval mert szkadokat lehet így, mm. így összehozni. De hogy maga a játék az tök jó lövöldözni tök jó, eltalálnak, meghalsz, az is tök jó. Ha te eltalálsz valakit, az is, meghal, az is tök jó. Meg ez is meg van csinálva, hogy ha valakit fejbe akkor hallod ezt a csilingelést. Mert amúgy a játék, ha te megölsz valakit, a játék nem szól neked, hogy ezért nincsen, egy gitár szól, hogy ezt akármi. semmi nincsen. Tehát neked el kell, meg kell nézni a, a térképet, behozod, és alul, megnyomod a tabot, ott van egy ilyen lista, hogy kinek hány pontja van, mert a pontokat azokat osztogat. De ott így, nem ér, és akkor rá kell neked egy külön kattintani, és megnézni, hogy már van öt kill-em, öt embert eltaláltam, hogyan? De, de így... Ez így vicces, de mondom ilyen, ha aki szereti a realistikus világháborús harcokat, ugye ez második világháborúban játszódik, az annak ez. Sztréme valaki azt mondta, hogy ez a legjobb második világháborús játék most így. Ilyen hardcore télemek meg főleg. Ja, ezt akartam mondani, a hardcore vonz, akkor, akkor nyilván jó, de hogyha meg ettől ezt annyira nem bírod, és tényleg akkor mm -hmm. nagyon hamar az agyadra mehet, hogy minden bokorból csak én... lelőnek, úgyhogy nagyon nem tudod, hogy mi van. Én játszottam a Norad Orchestra kettővel, vel viszonylag sokat. Tehát azért mostanában csak Kothoz meg, Betülfélezve szokva, és az, az nem megy itt. Tehát, hogy rohangálsz össze-vissza, az nem. Tehát itt fedezékbe kell vonulni, Fingani is csak akkor, ha a squad parancsnok megengedte, <gül> körülbelül nagyon oda kell figyelni, hogy honnan jönnek, hova lősz. Ja, és, és rohasokat sokat kell rohangálni a játékban, mert itt a frontvonalak vannak, és csak megfelelő helyekre tudsz éledni. És vannak olyan klasszak, akik le tudnak tenni ilyen pontot, és akkor oda lehet éledni. De hogy ezen kívül meg két pont között annyit kell rohanni, hogy nem tudom. Tehát elindul a játék, és hogy 10 percig rohantok. Jó, mondjuk van autó, amire így fel lehet pattanni, az legtöbbször úgy szokott történni, hogy beszponolok, és látom, hogy elmegy valaki az autóval, és így lehet neki hindegetni. Aztán futhatsz 5-10 percet, mire... Ez ilyen régi betűféld régi be élmények. Ott, ott volt ilyen. Hát ja, Akkor nem elvitték nem. az orrod elő az autót, meg a repülőt, aztán ott már lelőtték a társak, emlékszem, hogy újraél legyen ez a szar. Néha, nyom, nyom, hogy nyomják a dudát, hogy így hall őket, hogy arra vannak, nagyon nem fékez. Szóval nem is értem a dudának mi értelme. Itt megyek egyedül észtető. És igen, jó, mondjuk valamikor fölszettek, és akkor viszonylag könnyen oda lehet érni a, a harchoz, de ez realisztikus ennyi. Legéstad az autót, akkor gyalog. Csókolom. És a pályák elég nagyok, szóval el lehet rajtuk simán kavircolni. Ja, úgyhogy nagy, nagyjából ennyit tudok elmondani róla, nem is tudom, mennyit játszottam eddig vele. Azt hát sem egy streamen volt, de szerintem biztos, hogy lesz még. Mert tehát a, kellett az az egy óra, mire az ember így bele rázódott. És a játék nem is teljes áról, hanem ilyen 40 eurós. Ugye csak online pvp van benne, tehát single playeren nagyon számítson senki. De mondom, aki az ilyen hardcore dolgokat szereti annak, amit tudom ajánlani. Ja, jó nem van. nem tudok elmondani a második világháborúról. <gül> ah, le belül. Ja, öt, öt órát játszottam eddig. Az egy stream volt nálam. Tehát Azért, hogy első ülésre belenyomtam öt órát, azért az elmondja azt, hogy egyrészt kitartó vagyok, hogy az egy óra után... <gül> Szeretet, ha fáj. <gül> <Igen. gül> mondjuk fél óra után azt éreztem, hogy de jó, hogy ezért a játékért én nem adtam pénzt. Csak egyre többen jöttek be a streambe, akiknek ez a játék amúgy tetszik. Hát mondom, hát nézzük meg, mert én. én azért azon vagyok, hogy ha egy játékban szar vagyok, akkor nem azt mondom, hogy ez a játék szar, hanem hogy ebben a játékban szar vagyok. És hát lehet, hogy csak egy kicsi gyakorolni kell rájönni dolgokra, és akkor így jobban megy, és tényleg egy utána az volt, hogy így szelegettem le az embereket, mert nem egyből lőttek agyon. Úgyhogy én, én tudom ajánlani mindenkinek. Csak azt az egy egy órát azért tegye le minimum, vagy egy más felett akkor még lehet refundolni. A ezt igen, a ezt a mondani, egy két, órán, alatt, két belül. órán belül, igen, úgyhogy az még bőven beleférhet. De most menek is visszajátszani, ide, még podcastrunk. <gül> Majd utána. <gül> a következő téma viszont, az igaz, hogy én írtam fel, de szerintem arról te is tudsz, hogy bőven beszélj. Csigez meg, nem tudom. Mindjárt jön, Csigez. Mindjárt a végén. A végén lesz, lát, láttam, hogy a múltkor toltad jön. egy kicsit. <gül> igen, igen, csalálkoztam is, hogy és hogy tetszett hogy streamen ez az a játék? Mennyi, men, mennyi jött el, hogy amúgy jó? Hát ilyen furcsa egyvelegnek tűnt nekem egy picit. Ilyen picit story-driven, picit open world, uh -huh. egy kicsit ilyen survival, csak ezért, ilyen, mi minek hívják ez a táborépítősdi, egy uh -huh. kicsit ez, egy kicsit az, Nagyjából elmondtam, amit én. Köszönöm, mondtunk. Róla, mondtunk Egyébként a Csernobil-lájtról van szó. Mondtuk ez elején. És Miki, te mennyit játszottál ez? Ezt egészig nem? Mert hogy igen, itt egy igen, úgy. igen. Akkor ettől többet tudsz róla beszélni, nekem két, két, két és fél órán mennek el, Fogjuk rá. Úgyhogy a játék nekem bejön, Így a mechanikák, azok szerintem, szerint az, azok jók vannak találva. Meg az a jó, hogy a, amit Sigiz is mondott az előbb, hogy ennyi eltérő mechanika uh -huh. van benne. Tehát olyan, mintha nekem a, az izé jutott a Shadow of Mordor, még annak idején, hogy ott is mindenhonnan vettek egy kicsit, hogy nyílt világ szerepjáték. Itt is ez a, ez a küldetés, de közben bázisépítés, de közben akkor ezt csináljuk, azt csináljuk, de közben meg amúgy túl is kell élni, mert kutatni kell, meg uh -huh. mindenhova be kell nézni, de közben megy az idő, tehát azért sietni is kell, akkor vannak ellenfelek is, és az az érdekes, hogy egyik se üti a másikat hanem mind a kettő tök jó megfér a másik mellett, és megvan a helye a játékban. Igen, így bele, bele van gyúrva egy túlélős, van, egy igen. menedzselős játék, meg még egy sztori is az egészben, és így, így tök jól össze illeszkednek, tényleg. És mindegyiknek a nehézségét amúgy be lehet külön állítani. Igen, igen. Az, az mondjuk érdekes volt az elején, mikor indult. Meg amúgy nem is csoda, hogy ilyen játék lett, mert ezeknek a srácoknak volt, a, vagy hát ezeknek a fejlesztőknek volt az előző játék a Get Even, ami ami még annak idején megjelent, és amúgy nem volt egy rossz játék, és az is ilyen horror, akció, túlélő RPG keverék, és amúgy ez is az, csak ugye a Csernobili atomerőmű kapcsán, tehát egy kicsit más a környezet, mert az inkább ilyen science fiction volt. Jó, mondjuk ebbe is vannak science fiction dolgok, de, de az is ilyen műfajegyveleg volt, és úgy látszik, hogy ez nagyon bejött a fejlesztőknek, mert hát konkrétan itt is megtartották ezt a rendszert. Mindenből egy kicsit összekapartak. Ja, és Az egyetül fura dolog nekem benne, hogy amikor Ugye itt úgy működik, hogy napokra van osztva a játékmenet, és mindig mikor elindul egy új nap, akkor te eldöntöd, hogy, hogy ki mit csinál. Mert ugye van itt ilyen csapatmenedzselés is. És az elején uh -huh. én még csak két és fél hónán tartok, ott mondja a csávó, hogy így menedzselt a csapatot meg úgy, és akkor mondod is neki, hogy hát ketten vagyunk, de hogy így később lesznek többen. És te eldöntöd, hogy ki mit csináljon, milyen küldetésre menjen, annak a küldetésnek hány százaléka sikerre való esélye, meg hogy mit kapsz abból a küldetésből, hogyha oda küldöd az emberedet. És ezt így ki lehet osztani az elején, és egy küldetés amit te választhatsz, tehát hogy így te is dolgozol aznap. Bár az ember élet hát, És ami nem kötelező, mert igen, mert, mert pihenni is el lehet őket küldeni, igen, hogyha úgy van. Igen, és az emberiknek elvileg van mentális állapota, úgy neked is. Tehát, egy ez. Igen. Ez tök jó bele van építve ez is a játékba, hogy amikor mész egy pályán, és így tevékenkedsz, ha megölsz valakit, akkor lejjebb megy a mentális állapotod. És ezt mondjuk fel lehet tölteni, hát kvázi piával. A jó volt vodkával, igen. Igen, tehát így lelőttem, hogy 8 ember, iszunk rá, azt nem érdekel. Körülbelül tényleg ez a játék mechanika van hogy a vodka mindenre is gyógyítja. Igen. De pszichopaták vagyunk, de ha ráiszunk, minden oké lesz. Ez, ez mondjuk még csak a játék elején zavaró, mert a játék elején tényleg ez van, hogy nem is érdemes megölni őket, mert konkrétan több hátrány szenvedsz, mint előnyt. De később... Én megöltem, aztán piáltam. Hogy... Hát azt megcsináltad, igen. De például később meg lesz olyan, ugye, hogy vannak benne játékos elemek, és tudod magadat... Ilyen perkeket tud szerezni a, a túlélőktől. Ezért is érdemes majdnem mindenkit begyűjteni, mert őtőlük tudod megtanulni a pontokért cserébe. És ott majd lesz olyan, hogy a, hogy a mentális debuffot azt csökkenti, mm. vagy hogyha bizonyos módon ősz meg valakit, akkor nem kapsz ilyet. Tehát, hogy akkor később majd lehet közgetni vele. Jaj, ugye azokat az embereket azoknak segíteni szoktam, akiket így megte. Ugye vannak, tehát benéz egy pár, és ha vannak olyan emberek, akiknél dönthetsz, hogy te most mit csinálsz Igen. vele. Kvázi vannak ilyen, ilyen döntéseid. Hát és... ilyen eventek végül is. Aha. És de vannak őrök, akiknél nem kell vacilálni, azokat ki kell nyírni, de ők meglátnak és lelőnek. Tehát, hogy ő nem nagyon szóval. kérdeznek, igen. Ilyen, ilyen lopakodós játék jellegű az egész, hogy te nézed, hogy ki hol van, lopakodsz, és aztán akit le tudsz hátulról szedni, annak örülsz, mert hogyha lehet lövöldözni is benne, csak nagyon nem éri meg sokszor, főleg az elején. Lehet, hogy később már jobb fegyveleid lesznek, meg a többi akkor jobb lesz. De hát a fejlesztések sokat, sokat számítanak a fejlesztések, igen. igen meg a, meg, meg a perkek kapod. is majd. Ú, uh, meg ha már fejlesztés, az nekem nagyon tetszett az elején, hogy ugye a fejlesztéseket azokat igazából a, a csapattársaitól kapod, de úgy, hogy nem oda mész, hogy akkor én most megveszem, kiválasztom, kifizetem és megkapom hanem, hogy, mit tudom, én az egyik sokkal az elején, aki van, nevekkel bajba vagyok, pedig csak egy ember van még, mindegy, Igor, azt hiszem pont Igornak hívják. De azok mi vagyunk szerintem. A, mi vagyunk Igor? Aha, Na, igen. Tud, van egy Igor, az biztos a játékban, legalább egy Igor. Na mindegy, akkor szergely. Ez tudom, úgy pont az. Na mindegy, szóval oda jössz a az hogy figyelj, szeretném, hogy szeretnék jobban lőni, tudod. És így, oké, okay, akkor, akkor jobban fogsz lőni. És így elvisz egy lőtérre, és. Ott le, le kell lőni négy-öt dobozt, és akkor a végén azt mondom, lehet, hogy jobban megy, és kész. Igen. De nem az, hogy kiválasztod a perket, hogy én azt a perket szeretném, hanem elviszi. Lehet, hogy kis hülyeség, de ez annyit dob a játékon, hogy te tényleg úgy érzed, hogy azt gyakoroltam, az jobban megy. Igen, és ez de a többnyire is így van, amúgy mindegyiket így kapod meg, mindegyiknél van egy ilyen kis jó. mellékes. Szerintem ez jó ki van találva, ez, ez nekem így tetszett benne. Igen. Meg, amúgy szerintem egy tök jó játék, csak az a baj, hogy hogy érezni rajta, hogy nem volt végtelen a büdzsé, vagy, vagy nem tudom, mert mm. olyan, olyan, vannak olyan elemei, amin, amin, hogyha kicsit jobban dolgoznak, vagy jobban ráfekszenek, akkor, akkor talán jobb lehetett volna. Például ilyenek a pályák, amik, amik mm -hmm. gyönyörűek, és konkrétan valós felvétel alapján készítették őket, és tényleg rohadt meg minden, csak annyira picik, hogy az elképesztő, mm. és, és sem perc alatt átérsz. És oké, okay, hogy ez egy open world játéknak van hazudva, de van benne 5 vagy 6 pálya, és mindegyiket nagyjából 3 perc alatt keresztbe szaladod. És, ja. és ezeket értelme. adja vissza és, és folyamatosan ezeket dobálja be, igen. Úgyhogy ez, ez sajnos olyan kicsit olyan illúzió romboló egy idő után Viszont amikor egy, egy, valami, egy valami, amit én azért pozitívumnak írnék fel, hogy amikor te visszamész egy ilyen pályára, akkor a máshol vannak dolgok. Tehát, hogy a pálya az ugyanaz, de mondjuk nem ugyanott vannak a dolgok, amiket így meg kell találnod. Hát mondjuk ez a minimum, szerintem. Tehát, hogy... Ez nem mindenhol működik ez így. Tehát, hogyha már egy, egy, egy 400x400 méteres pályát kapsz, ami rohat kicsi, akkor legalább a felszethető dolgokat változtassa meg, meg az ellenfelek mennyiségét. Mondjuk mobok azok valószínűleg ugyanott vannak mindig, vagy hát nem tudom, valamikor összefúzottam az egyik pályán egy mobba, valamikor nem, de szerintem az random, hogy rajta van, vagy nem, de ha rajta van, akkor ugyanott van. Ja, hát az, az, az, az változó, az, az próbálja változtatni a rendszer, meg az összetétülőket is, tehát ahogy haladsz majd előre a játék, úgy jönnek be majd új nem fél típusok, bár még azokból hmm. sincs olyan-nagyon olyan sok. És, és van egy mechanika, am amit nem tudom, én gondolkoztam, hogy ezt elspoilerezzük-e itt, az am amikor a halál. Nem tudom, hogy ezt hát, elspoilerezzük. Olyan nagy spoiler az? Hát nem, mert mazzal én is meghalsz. A... Hát, igen, tehát ha meghalsz a játékban, akkor ez valamilyen szinten része a játéknak, jó, mind, mind, mind a játéknak része, meg akkor. Is. De hogy itt egy olyan játékmanikát tettek bele, hogy itt kvázi, de meg tudod változtatni a múltbeli egy döntésedet, hogyha van nálad ez a Csernodon kristály, vagy mi a tököm. Ezeket lehet gyűjtögetni. És így ezt annyira jól megcsinálták, hogy így végig kell vonulni egy ilyen híd, vagy valamint, tehát, hogy vannak ilyen dimenziók, meg egyébként a is van, az elején meg kell szerezni egy ilyen dimenzió akármit, és azzal is mész le a a területre, ahova mész, meg azzal is jössz vissza. Itt egy, egy, egy ilyen fúrószerű valami, és ah, azzal hát nyitogatod a portálokat, igen. Egy hajszárító, ami egy hosszú kasszelet szeletben. tud Egy uborkát konkrétan. Nem egy túlbizalomkeresztő eszköz, de teszi a dolgát. Már horosz működik. Így igaz, egy ez így, így igaz. ez Úgy, hogy igaz. azt elvigyed, teszel el össze az elején, ami elég vicces, hogy így. A végén így ráteszel valami izét, amit nem örökítsz sehova, hogy ráteszed azt a kort van. És pont beleillik, hogy ez a fura? Tehát én azt vettem észre, hogy az pont Isten. beleillik, igen. És akkor úgy nem működik rá, azt a szart, és akkor jó. Jó, de a Csávó az egy tudós, tehát hogy, jó, hát hogy ő, azért meg volt ideje kikutatni a sztori szerint, tehát hogy ő azért így ezzel foglalkozott. Ó, ha, ha tudós vagy, akkor hajszállítóban évtizedek alatt szépítheted Ennyi a lényeg. Amúgy <gül> elkezdtem játszani, és ez egy mcgyver szimulátor, mert gyűjtöd a nyersanyagot, aztán építesz belőle dolgokat. Tisztán az azt megnézheted, hogy miből építesz mit? Az amikor az amikor a, hát amikor a mikrochipből csinálsz egy bokrot a sarokba, meg ilyenek, tehát azért ott, ott, ott <gül> v, v, voltak <gül> érdekes dolgok, hogy mondom, jó, oké, jó, legyen. <gül> Jaj, jó, jó, Mert amúgy meg a, nem csak a bázisan tudsz építeni, hanem a pályán is, ahol így lapakodsz meg csinálsz Igen. jókat, túleteket, ilyesmit tudsz építeni. Bár rájött, azt annyira nem nagyon érdemes, mert sok nem zavar. Hát meg a sok nyersanyagot szívvel és hogyha kijössz a pályáról, uhum. akkor ott vége, tehát hogy a ja, zara az arra jó, arra az, az adott szépen. küldetés, és utána meg úgyis ki kell jönnöd, tehát, hogy azt bukod. Ja, de térjünk vissza a halálmechanikára, hogyha így meghalsz, akkor végig vonulsz egy ilyen hídon vagy folyoson, ahol a oldalt megjelennek a döntéseid. És te bármelyik döntésedet meg tudod változtatni, hogyha van ilyen kristályod. Igen. Ami egy ilyen tök érdekes, és az elején, hát mondjuk azt nem szól a hogy milyen döntést, de egy ilyen kis bagatel döntés lehetett megváltoztatni, akkor azt hiszem az első halálnál csak azt lehet megváltoztatni, más nem is. Mert ugye még nem történik veled. Igen. Érdekesebb. És így, ez milyen, milyen jó ötlet. Nem, nem csak az van, hogy a döntéseid befolyásolják, hogy mi fog történni, hanem hogyha meghalsz, akkor kázi még visszatusz nyúlni a múltba, és valamit megváltoztatsz, és akkor gondolom karakterek úgy fognak veled viselkedni megváltozik az egésznek a, az izé, a, a menete. Tehát ez olyan, mint egy kicsit ez a mass effect, ahol így tudod, csinálsz döntéseket, és akkor így de visszaugorhatsz valamikor, amikor valami döntést csináltál, ami a jövőbe kiderült, hogy hülyeség, vagy nem tudom, vagy tudsz valami olyasmit, ami, ami miatt azt kiderül, hogy ott már más kellett volna döntened, és akkor így visszamész és megváltoztatod. Szerintem ez egy ilyen tök jó mechanika. Kicsit ilyen nagycsavaródós, de azt, hogy ezt így is belerakták egy ilyen... Tehát az indiai játékban azért vannak kreatív ötletek, és ez, ez pont szerintem, ez, ez a játék tele van ilyenekkel. Igen, igen. Ebből a szempontból szerintem tökre lehet ajánlani. Ráhanglítom, és szeptemberben kijön konzolokra is. Lehet, lehet én is ránézek. Nem rossz, mondom, meg egy próbát bőven megér. Meg, meg főleg, hogyha mondjuk jó, mondjuk ez... Mindenki azt várt, hogy ez olyan lesz, mint a stalker, nem, ez, ez nem olyan, mint a stalker, ez teljesen más, ez, ez, ez máson van a fókusz, de, de aki szereti az ilyen csernobilos témát, én imádom az ilyeneket, meg ezt a túlélős, kutakodós, ez az alaposan, lassan körbejárunk mindent, meg közben meg csavarodik a sztori, akkor az simán kipróbálhatja, mert nem fog mellélülni. Nagyon jó kis játék. Ja, és csak egy kis plusz vicces info, hogy mennyire kreatív az indie csapat, hogy mennyire zseniálisan spórolnak a pénzzel. Hogy a szövegek azok vannak a játékban, tehát felolvassák, de az arc animációt azt úgy mondották meg, hogy körülbelül mindenki maszk van. Igen. Tényleg mindenki. És azon az ajánlom, akkor el hogy. hogy basszus, ez működik. <gül> tehát, hogy nem, meg nem az arc hát, Igen, meg, meg látod, nem látod, hogy nem látod. <gül> igen, igen, meg nem ki onnan. Tehát, <gül> nem, hogy Oké, okay, hát nyilván ott maszkban vannak, mert ott kurva veszélyes élni. Hát, hogy nyerességszerzés, igen, igen. És így, mondom, ez mennyire zseniális, hogy hát erre nem nagyon költöttek sokat. Ezt, ezt így jól megoldották. És ugye, egész játékra ez, ez jelen. Ez, úgy jól is néz ki szerintem, mert szerintem a grafikával azzal nincs probléma. Meg olyan efektek vannak néha, hogy így, ugye nem csak emberek ellen kell harcolni, hanem néha ilyen mutánszörnyek. Ilyen szörnyszerű szerű is valamik végül is. Ja. Azok is jók. Úgyhogy teljesen, teljesen ott van a cucc. A single player Igen. teljesen úgy, hogy még én is meglepődtem, hogy játszom vele. Meg, -e meg, más is. meg van is benne bőven tartalom, amúgy mert el lehet fele Meg amúgy azt előre szólom, mert én az elején ettől féltem, nem kell megijedni, hogyha egy főbb küldetést feldoba a listába, és mondjuk nem választjuk ki, mert nekünk fontosabb, hogy legyen élelmünk éjszakára, vagy ilyesmi, elmehetünk akár ötször, hatszor, 6 szer is máshova, teljesen mindegy, mert az a főstori az, add, az addig ott lesz, ameddig nem indulunk. Úgyhogy így, konkrétan egy-két küldetés alatt olyan OP-k lehetünk, hogy ami nagyon durva, mindenki fejlesztesz, amit csak akarsz. Ja, és egy játékmen, ami akartam beszélni. Van egy ilyen szkennerünk. Ami a két funkciója van. Az egyik, hogy folyamatosan jelzi hogy a sugárzás az. az. Ez a Pointel is lövik benne. Ez ja, már nem, rögtön az elején az igen. A, nem rossz, de nem tragikus. Úgy semmi, de nem tragikus. Ho mondom, basszus, ezt így belerakták, nem hiszem el. Mekkora idióták. És. azzal az a szkennerrel Tudsz, ez egy lutolós játék, és a scanner az megmutatja neked a dolgokat, amik körülötted vannak egy bizonyos területen belül. Ami azért jó, mert nem kell minden bokorba belézni, hanem te megállsz valahol, megnyomod ezt a scanneret, körülnéz, és látod, hogy hol vannak a dolgok. És hát a legtöbbször is zárt szobába vannak, ahova lappikkel tudsz csak bemenni, amivel nincs nálad, mert a játék elején, vagy a se hogy egy Igen. Igen. Még nem tudom, hogy hogy kell csinálni, de majd rájövök, majd, majd, majd, majd mi ki segít, nem tudom majd a bázison kell építeni egy cuccot, és abból tud, tudod készíteni ja, majd egy, alapnyagokban. Ez is egy tök jó, tök jó mechanika, hogy a utalást megoldották. Mert persze, amikor lelősz valakit, akkor annál is, azt is összetudod a cuccokat, és egyébként ez is zseniális, hogy, hogy megoldották azt játékmenetbe építve, hogy te miért nem tudod felvenni a katonák fegyverét? Igen. Azért, mert biometrikus azonosító van a fegyverükön. Amit mondjuk, oké, okay, én nem annyira hiszek el, hogy ezt meg, megoldották így technikailag, de hogy ezt bele tették a játékban, azt mondanak, hogy elhiszem, és úgy van. De hát a játékban ezt mondják, hogy ez így van, és kész. Na, ennyi. Ez, ez egy szabály. És amúgy az tényleg A csövesnek tök... biometrikus fegyvere van. És amúgy ilyen jó ötletekkel van tele az egész Én... játék, úgyhogy nem nem nem tök, király. tök király. Tök király kiszúz. És, elég népszerű is, mert sok olyan és amúgy nagyjából a így a semmiből köbben, mert oké, okay, hogy ez early volt már egy-másfél-két egy éve körülbelül, de így, így hmm. nem nagyon kavart nagy vizet. Jó, mondjuk a az Early Access be ott alig volt tartalom, amikor megjelent. Tehát az első egy-két küldetést tudtad kijátszani. Meg akkor még úgy működött, ha mondjuk a tizedik nap meghalsz, akkor instant a játék legelejére vissza, meg ilyenek. Tehát hogy azért változtattak egy-két dolgot később, de, de, de aztán tényleg egy tök jó játék jött ki belőle, úgyhogy tényleg csak ajánlani lehet. Korai még a hibai ellenére is. Igen, igen. És most nemrég jelent meg. Még hát majd lesz konzóra is, úgyhogy tényleg arra is rá lehet nézni. Meg nem Kerekkel. is teljes áru. Ja, ez is valami 30, eurók, igen, olyan? Olyan? Szám, 30 euró. Igen, azt hiszem 30 eurók. Kerekkel 29,99. Ja, hát igen, mert az ugye kevesebb, mint 30, és akkor könnyebben megveszed. Így van. Na jó, jön, de szerintem akkor mehetünk is tovább. A én, is én, is én itt egy a kicsit jön. megvariáltam a sorrendet, mert ja, ja, ja. Jó, jó, kate kategóriájában itt a folytatásba illik ez egy picit. Igen, egy újabb eléggé népszerű játékról Na, beszél, erről vég, végre, végre valaki beszél, mert én erről néztem gameplayt, és még most sem tudom eldönteni, hogy ez a játék, ez most mi. Ez egy kurva jó játék, a Tribes of Midgard névre hallgató játékról van itt szó. É, igazából ez egy ilyen furcsa egyveleg, mert egy kicsit Diablo, egy kicsit Survival, egy kicsit Roguelite, így lényegében ezek a stílusjegyek vannak itt összefogva. A story valami ilyesmi, hogy ugye valhallából visszaküldenek minket a földre, hogy megvívjuk a nagy harcot. És én láttam róla videót, aztán hát mondom, basszus, ez nekem kell. És, és amúgy nagyon jó, tehát maga a story, mondom, ilyesmi, mint a, egy maga játék, mint a Diablo így irányításra, van egy hősünk, igazából, most nem akarok hülyeséget mondani, talán vagy 8 kasztot lehet benne unlock okay. igazából, igazából olyan, hogy kettőt kapsz meg alapból, ez a ranger és a fighter, ezeket lehet így fejleszgetni, mindegyiknek van egy ilyen saját egyedi skill-fája, igazából úgy van, hogy fejlődsz te is a jár, mindig egyes szintről indulsz, és itt is napokra van osztva. Igazából ilyen két ciklus van, nappal tudsz lútolgatni, meg ellenfeleket lecsapkodni, ilyen táborokat szétverni, és akkor gyűjteni kell ilyen lelkeket, végül is úgy hívja a játék is, hogy szól. És utána viszont jön az éjszaka, amikor a játéknak az egyik fő eleme a... Falunkat megtámadják mindig ilyen ö, szörnyek vagy mindenféle ö, szörnyek és meg kell védeni a világfát ugye a, az északi mitológiában ez az igdraszil névre hallgató fa, az is akkor ott ennyi a játék igazából nagyon leegyszerűsítve. Ö, meg hát igazából fel kell deríteni a térképet meg lehet találni ö, fenrir a farkast, és akkor őt kell majd legyakni a végén, de odáig még sosítottam jutottam át. <gül> Röviden a zöld vikingek megvédik a fát, mindenki mást megölnek. Ö, igen, és akkor itt vannak benne ilyen mindenféle mechanikák, hogy például ugye vannak az óriások az északi mitológiában, és akkor néha bejön egy-egy így beköszönni az egyik az viszonylag így az elején, tehát így a negyedik nap körül éri el a, a falut, és itt is van többféle, ugye tőzjég, ilyen valami sötét energiás, mindenféle dolgok. Itt ugye sebzésben is tudsz úgy menni, hogy egyikre másik, ez egy ilyen ősi <Színt> én más, elég elég elég. egy ős <Színt> még most is igaz Igen, én nagyon szokszor, sokszor szoktam érezni a hatását. és akkor ugye mellette pedig van egy ilyen survival része is, mert gyűjtögetni kell alapanyagokat tudod fejleszteni a, a faludat, tudsz építeni ilyen hiásztornyokat falakat meg, meg, meg tényleg fegyvereket tudsz magadnak kraftolni, túlokat és akkor azok így elhasználódnak eltörnek ilyen egész jól ki van ez dolgozva és hát ugye van egy ilyen nagy season része is a dolognak tehát már most látszik, hogy erre fogják felhúzni, hogy ne halljon ki a játék itt is tudsz így állokkolni mindenféle dolgokat például ilyen, ilyen starter pakkokat és akkor nem kell mindig teljesen nulláról indulni, hanem mondjuk már fegyvered meg armorod van és akkor csak egy eszközt kell összefarmolni magadnak és gyűjteni utána az anyagokat vannak benne küldetések is itt itt igazából tehát nincs nagy átívelő sztoria, mint olyan hanem mindig van egy ilyen bord, ahova ha rákattintasz, akkor ki tudsz választani ilyen négy-öt küldetés közül egyet. Random vannak könnyebbek, nehezebbek, és akkor azt meg lehet csinálni mindenféle jutalmakért. Viszonylag jól működik a játék, viszont itt is, ugye, mint az összes Roguelite játéknál, az RNG-nek ott kell lenni. Ha ha nincs szerencséd, akkor például volt olyan, hogy már az első kemp, amire rámentem, olyan ellenfél volt benne, hogy szétvert a picsába, és akkor, jó, akkor kezdjük előről. És ha meghalsz, akkor mit buksz? Mindent, ami nálad van. Tehát, hogy vissza, ah, respawnolsz, és vissza lehet szerezni mind a tárgyaidat, meg az, és hát nem, a tárgyaid megmaradnak, a, a lelkeket azt talán bukod. Kicsit ilyen szó az. Na, igen, igen, adott, igen, az igen. Az igen. Te de vissza, vissza lehet játék szerezni. Tehát egy Amúgy grafikailag jó, az jó. ilyen rajzfilmes, de az igényes verzióból. Egész kedvet kaptam hozzá, pedig annyira addig nem érdekelt az a játék, úgyhogy... szerintem nagyon, nagyon jó. jó. De elvileg nincs még crossplay benne. Nem tudom, hogy így a későbbiekben lesz-e. Az, az irányítás maga az nagyon adja, hogy meg hogy co-op, tehát nem pvp. Tehát, hogy simán lehetne benne crossplay. Nem egymás ellen, igen. Jól tudom, akkor azt hiszem maximum tizen lehet menni együtt, és akkor így úgy elég folyamatosan. Tehát minél többen vagytok, annál szívósabbak lesznek az ellenségek, meg ilyesmi. És amúgy van valami akkun szint, mert így mondtad, hogy, a, hogy a, van az ingen, a betöpessz, amit mész, és lehet, akkor... Hát ugye minden játék után kiértékeli, hogy éppen mennyi xp gyűjtöttél, hány óriást öltél meg, vagy esetleg végig tudtad de játszani a kvázi sztorit. Uh -huh. És akkor az alapján fejlődik az accountod is. Nem is tudom, hogy hány szintig vannak benne az ilyen feloldható dolgok. És akkor, ott, ott akkor kaphatsz olyan előnyöket, amiket mondjuk mindegyik meccsen már bevethetsz, nem? Igen, igen, ezek a starter pakkok is ilyenek például. Kivált. Az egyik első, amit lehet feloldani, hogy eszközökkel, tehát csákányjal és baltával kezd el a játékot, akkor van egy-egyel nagyobb, amikor már kardot kapsz, egy pajzsot, meg ugye teljes páncélt. Uh -huh. ja, mondjuk legalább akkor ezekkel már nem kell foglalkozni, amikor ja, becsöppelsz, ja, ja, ja, ja. hát olgatyával. igen. De igazából a, utána olvasgatva ezt írták többen, hogy ez a, ez a kardos, pajzsos, armoros kezdőcsomag a legjobb, Ugye azzal bolondították még, meg ezt majdnem el is felejtettem mondani, hogy ugye a területen is vannak olyan részek, ami például sivatagos, vagy fagyos, és akkor ide vinnet kell magaddal ilyen mindenféle elixíreket, mert például ugye a meleget, hogyha a sivatagban lemész, akkor ugye ideig bírja a karakter, aztán elkezd sebződni. A fagynál ugyanez. Szóval egész jól megbolondították így a kis játékmechanikát, és tényleg nem kell egy ilyen nagyon nagy extrára számítani, tehát ez, is, ez sem egy tripla tehát 20 euró Steam-en, uh -huh. meg, hát azt hiszem 7.090 forintért vettem meg Playstation-re, de viszont nagyon jó, ilyen kellemes kikapcsolódást tud nyújtani. És állati népszerű, hogy néztem, tehát így a 24 órás pík az 22.000 player, most íránéztem, most én 3000 player körül van, de most lehetett valami egy szerverre start, hogy nem tudom, mert ez. Hát ilyen... meg, meg az is volt, jó még. Ezért van. Még bőven. Irányztem, ja, ahonnan is játszanak, akkor nem csak azt hittem névszerű, aztán ránéztem a Steam Charles-ra, és így ja hogy 24 órája még izé, vagy 24 ében belül 2 ezeren voltak, még játék van, azért az nem olyan rossz. Az hát már egy indiáték tal elég jó. Ja, ja, és mondom, hogy de nagyon jó ilyen igazából nincs bennetőd ez a nem, nem egy hátkor játék, neki kiülsz el, vagy igazából ki is tudsz lépni, tehát tudod ugyanonnan folytatni később, tehát nem, nem olyan, mint egy mint ami nem nemrég jelent meg a, a Return mi volt a neve, úgy nem fogok eszembeük. Ah, az az, az ha Valamért azt hittem, hogy más a neve. <gül> <gül> Ugye ott volt ez, hogy ott, ott full tehát, egyszer elkezdted, akkor addig vitted, amíg vitted, vagy ment a levesbe. Mondjuk csak PS5-re jelent meg, Igen, igen, igen. Azt még sajnos csak én is streameken láttam. Az jó tűnik Engem is érdekel, csak még nincs PS5-öm. <gül> rengetegen vannak ebben a... Ja, igen, vannak, vannak egy pára no, soraség. Van még igen. igen. De úgy vannak rengetegen, hogy amúgy vennének és pénzük igen, is van rá is. És... Nem lehet kapni Há, én mondjuk még el vagyok a négyjel, én úgy vagyok valahogy majd jövőre valamikor ráugrok, addig már tám, gyártanak eleget. Hát most már említedek, múltkor olvastam valahol, hogyha leadod a rendelésedet, akkor ha minden jól megy, akkor már így nyár-ősz folyamán már kaphatsz ps Ha minden igaz. Bizonyos helyeken. Most azt hiszem pont a konzolvilágnál olvastam erről. Egy újfötét sikáltorba, egy ballonkabátos hogy... jó, jó, azt nem mondom, hogy jó. Lehet, hogy van ilyen is, igen <laughs> Na indítszóval ez a Tribes of Midgard ez, ez egy egész kis hangulatos játék, és én mindenkinek ajánlom még, még annak is, aki az ilyen survival jellegű dolgokat annyira nem szereti, mert nem annyira erős része a játéknak, hogy zavaró legyen, hmm. viszont amit hozzáad, az nagyon jó. Ezt egy ilyen tízfős kóba ki lehetne próbálni, milyen őrület lenne? Hát mindenki, <gül> fú, mindenhol mint, mint a hülyék, érted? És a az az nagyon király lenne. Ja, én lehet, hogy beszerzem, így Jó, jónak tűnik. Meg azon gondolkoztam, miközben egy cigesz beszélt róla, hogy, hogy ki nem örül ennek a játéknak, és hogy a, a Blizzard annyira nem. Mert hogy ma jönnek a, a, az izével, a Diablo következő részével, de hogy ez csak egy Diablo lesz. Hát, <laughs> Tehát, hogy egy, hát megint más. egy indi játékban hogy szóval, egy csomó mindent beleraktak, és amúgy Diablo is, <laughs> egy kicsit. Tehát, hogy valamit már. Hát egy kicsit, de azért a Diablo azért ez másabb, ott, ott, ott, ott jobban rá van fókuszálva a szerepját. Meg hogy meg, még mondjuk, vagy nem, men, nem megyünk bele annyira ebbe a témába, de szerintem most a Blizzardnál ott más gondok vannak, nem ezen agyannak, ja, hogy, ja. hogy, hogy itt most mi történik. Hát igen, igen. Kicsit azért beszéltek róla, ha gondoljátok. Így érintőlegesen. Mert most, most azt én is olvastam, hogy a vezetőség az elég lelett cserélve, tehát ott valami fejest kirúgtak, és Két másik konkrétan a Konkrétan a legnagyobb fejezt, nem? Mm -hmm. Így van, így van. Ja, ja. Meg, hát már ugye korábban is már többen elmentek, és akkor most jött ez a szexuális zaklatásos, botrányos dolgok, de ugye ez meg még bíróság elé megy, tehát hogy mm -hmm. még csak mindenki így vaktában. Állítólag itt tényleg voltak, meg vannak bizonyítékok is, és akkor amire, ahogy erre a blizzard reagált, az, az katasztrófa, mert őször tagadták, aztán mondták, hogy elismerték, de már régen volt, úgyhogy bocsi. Ja, meg az a nem, először nem tudunk róla. Ja, igen, igen, aztán, ja, amúgy mégis tudunk, hát itt volt hátul a súfniban a papírok ja, róla, csak aztán... Nem tudunk róla. <gül> igen, úgyhogy itt a hitabizágnál. <gül> Megtaláltak a hl más, igazgatót is kirúgták emiatt. Igen, igen. Azt hiszem ő vele kezdték, ha minden igaz. Ő volt az ha, első, aki kirúgtak talán. Vagy ott az első közöttben. Másodiknak volt. mondanám, tehát ugye a, először a nagyibb vezérigazgató, igen. aztán most ő... Igen, meg hát amilyen történeteket lehetett olvasni itt a kiszivárgott dolgokból, Jó, nem tudjuk még, hogy mennyi belül az igaz, csak a, most annyira sokan mondják, hogy nem valószínű, hogy több száz, meg több ezer I ember igazából már az. már az is durva, hogyha csak a fele igaz. Igen, úgy... igen. igen. Ja. Mondjuk én úgy utána néztem, hogy azért itt marha sok ember van, tehát ilyen 5-10 ezer főre tehető a blizzard a, az alkalmazottainak a száma, hogy azért itt, itt lehet, hogy egy jó felelősség, valószínűleg terheli a vezetőséget is, mert valszeg tudtak ezekről a dolgokról, annyira nem foglalkoztak vele, hogy itt a nagy. At szóval, Krik visszajött, mert úgy döntött, hogy itt nem érdekli a téma. Úgy mehetünk Egy is tovább A következő, következő témára. Ami, nem tudom, a Triaps-ról akarunk még beszélni, vagy ott már kivégeztünk mindent? Szerintem elmondtam mindent, amit tudtam a játékról. Hát végül akkor, hogyha úgy veszünk, akkor a farkason kívül mindent kivégeztünk. Jaj, Nagyon jó, ez... ez egy most teljesen elvesztettem a vonalat. pedig most nekem kell beszélnem. A következő játékot megint én hoztam. Ez már pedig egy, egy VR játék lesz, remélem mindenki örül. Ujjongás, jééé! Yeah. Uh -huh. És ez a játék egy érdekes, mert ezt így az a jó, hogyha te kis közönség előtt streamelsz, meg Youtube-ra fel videót, a VR játékot van esélyed kapni. Mondjuk úgy, mert nem annyira sokan terjesztik az igét. És így futottam bele a Zombieland Hedgehog Fever nevű játékba, ami első ránézésre egy ilyen résúternek tűnik, és másodikra is az. Hát én most nézem Viszont, harmadszor, és még mindig az. Ugye mindig az. Tehát, megnézed negy egyszerre, akkor is az lesz. Viszont résúternek rohadt jó szerintem. Tehát most most róla, hogy... működnek. Igen, igen, igen. igen. Ezek a, mondjuk a legtöbb shooter, az van, nagyon, nagyon hasonló. És azt olvastam, hogy nagyon addiktív. És amúgy tényleg. Tehát, pedig pedig ráadásul úgy van megcsinálva, amit én utálok videójátékok, hogy itt lődnek a dolgok. Tehát, hogyha te bemész egy helyre, ez úgy működik, hogy van egy adott pálya, ott bemész, jönnek a zombik, neked van két fegyvered, egy sima pisztoly, meg egy ilyen választható, valami kevesebb a lőszer. A pisztolyban végt, végtelen lőszer van, azzal lövöldözhetsz, mint az őrült. És a másik fegyverbe meg, nem tudom, x lőszer. És akkor ez lehet shotgun, úzi, meg lehet unlakolni meg hozzá fegyvereket. És akkor bemész egy pályára, akkor az úgy néz ki, hogy mindig ugyanannal jönnek a zombik. És ez nekem annyira izé volt, hogy hát ez milyen hamar meg lehet unni, de hogy nem, mert itt, itt pont az van, hogy annyira nem könnyűek azért ezek a pályák, tehát kvázi, amikor te mész valahova, akkor neked így bele kell tanulnod, hogy ott most mit, mit, hogy kell csinálni, és hogy lehet, hogy a múltkor, amikor azért nem tudom, balról jött egy zombi, én meg jobbra néztem, és a balról jövő zombi az gyorsan odaszalad, hogy akkor majd arra kell nézni legközelebb jobban, meg hogy, tehát így vannak ilyen, ilyen összeállítások, van olyan zombi, amelyik, mit tudom én, föl tudja tüzelni a többieket, hogy akkor gyorsan felét az összes, amit hát így elég hamar érdemes kinyírni, mert, mert különben nagyon gyorsan meg fogsz halni, akkor van olyan zombi, ami ha nem lövöd le, vagy nem lősz belé, akkor egy idő után elkezd sikítani, és akkor beszaladnak még zombik a semmiből, vagy így spónolnak. akkor van olyan zombi, ami nagyon nagy HP-val rendelkezik, és azt is lőni kell, tehát kvázi így, így direkt jó, hogy ugyanolyan jön, jönnek a zombik, és nem, nem véletlen szerű, mert, mert meg kell tanulni a pályát kvázi mert elsőre nem biztos, hogy sikerülni fog, aztán ahogy belejössz, meg ugye lehet az idővel is versenyezni, mert általában vannak ilyen, ilyen kihívások a pályán, hogy mit tudom én, találd, meg a, nem tudom, nekem egy, nekem egy játékrobotot sikerült megtalálni, ami így nincs, nincs körben rajzolva, hogy hello, itt van, meg nem villog, hanem úgy out ott, ott van, és megtaláltam, és rálőttem. A többi dolgot nem találtam meg sehol, <gül> tehát egy egyetlen egy dolgot, tehát ezek el vannak dugva. Csak ezeket a kihívásokat meg lehet csinálni, és akkor itt van olyan, hogy időre kell megcsinálni, és minél jobb időt futsz, annál több pontot kapsz, és. az egész egyébként nagyon igényesen meg van csinálva. Tehát jól néz ki a játék. Kicsit féltem attól, hogy tudod, ez a zombilentes vizé, hogy majd marasokat költöttek a, a Franchise-ra, hogy megkapják a jogokat, és majd a játékra már nem jut annyi. És egyébként nem tök jól megcsinálták. Jó, beleillesztették a karaktereket, kicsit ilyen rajzfilmesen vannak benne a a zombilendes karakterek. A hangokról nem tudom, hogy most itt az eredeti szereplők hangja e hasonlít nagyon egyébként. Hát szerintem hát nem tudom, le lehet, hogy nem, mert szerintem akkor kétszer annyiba kerülne. Igen, tehát ezek nem olyan kispályás szereplők, hogy egy Indi játékba elmennek szinkron színésznek. De amennyire én ismerem a hangjukat, hogy kicsit hasonlít rá. Tehát, Kibágták így, a filmből. Hát majd ennek után nézek, a <gül> kíváncsi vagyok rá, de hát nem, annyira nem, mert egyébként nagyon jó párbeszédek vannak benne a játékra reflektálva. Tehát, hogy így amikor például van egy ilyen főhadiszállás, ahol választhatsz, hogy te most fegyvert fejlesztesz, vagy mész a következő küldetésre, vagy a vagy, vagy, vagy lőtére, vagy nem tudom. És ott, ha egy darabig nem csinálsz semmit, akkor elkezdünk beszélgetni egymással ami ilyen tök vicces ez is. És szerintem elég sok hanyaganyagot felvettek ehhez a játékhoz. Meg arra is reagálnak, ahogy te lövöldözöl, hogy tudod, ha valamit gyorsan le tudsz lőni, vagy javítasz kicsit az idődön, akkor így mondják, hogy na igen, ez, ez az. Vagy ha amit elbénázol, akkor így beszólnak neked. Tehát így a hangulata is megvan, a látvány is szerintem elég jó, lövöldözni is jó benne. Úgyhogy nagyon sokat számít a fejlődés. Tehát van egy ilyen mechanika benne, például, hogy zombiknál az talán így érthetőbb, de van egy olyan mechanika benne, hogyha egymás után nagyon gyorsan sokszor csinálsz fejlővést akkor belassul az idő. Tehát érdemes arra rámenni, hogy gyorsan kivégzel egy zombit fejlővésekkel, mert amúgy nem elég egy lövés fejbe. Nem tudom, ha láttátok -e a filmet, a Double Tap, az megvan. van. Ja, ja. filmben is benne volt, és a játékban is benne van az a Double Tap, hogy kétszer lőtt fejbe, és utána hal meg. Viszont ha ezt gyorsan megcsinálod, akkor belassul az idő, és akkor könnyebben tudod csinálni a következő fejlőést, tehát kvázi láncba tudod fűzni, kombóba tudod fűzni a gyilkosságokat, és akkor így viszonylag gyorsan le tudod zavarni. Meg van az a zombi, nem is tudom azt mondani, hogy homérnek hívják. talán az a második részben volt, hogy az a nagyon hülye zombi. Akit nem is szabad lelőni, tehát kapsz rá negatív pontot, ha le lelövöd, és az egy ilyen nagy darab izé, az téged nem bánt, nem fut feléd, csak így néha útban van. <gül> tehát, hogy jönnek feléd a zombik, az maga téblából a szét, és arra nem szabad rálőni. De valami hihetetlen is, hogy ilyet is beleraktak. És a pályák azok viszonylag rinálisak, de úgy van megcsinálva, hogy vannak egy elágazásokkal azért. Tehát, egy vannak elágazások, ahol te választhatsz, hogy most melyik úton mész, de a végén összefut és akkor ott már zombikat kell megölni, tehát ott más a kihívás. Tehát néhány ajtókba lehet választani, mert a múgy úgy néz ki, hogy elindulsz valahonnan, megnyomod a gombot, hogy akkor te most indítod az órát, és utána, ha kinyíltál mindenkit, akkor automatikusan tovább megy, de te választasz, hogy melyik irányba mész. Tehát, ránél, tehát két, ha két irányba lehet menni, vagy van egy ajtó, meg egy folyosó, akkor amelyik irányba nézel, arra fogsz menni. És akkor így lehet kvázi így haladni a játékba, mert van egy pályának eleje, meg vége, és akkor így szépen van, ahol elágazik, de hogy végig összefut, és akkor így meg lehet csinálni a pályákat. És elég sok pálya van, meg a végén, tehát egy idő után elég sok achievement-et megkapsz, akkor elmehetsz egy ilyen, úgy nem is tudom, hogy hogy hívják, de ahol időre kell menni viszonylag nehezebb pályán. És ott tényleg számít, hogy a fegyverfejlesztésed, hogy el, meg hogy mennyire lövött fejbe ügyesen a zombikat, tehát annak neki kell futni egy párszor, hogy az ember elérjen egy... meg hát, Ne halljon meg, <gül> tehát tényleg ott zombi van. És mondom, az egész játék szerintem jól össze van fűzve. Elég érdekes árcímkét kapott Steam-en, mert 16,79 euró. <gül> tehát, hogy ilyen, ó, milyen szép kerek szám. De <gül> mert a 99-es hozzászoktunk, de ez valahogy ilyen nagyon fura és nem tudom, én, én mindenkinek tudom ajánlani. Nekem egy kellemes meglepetés volt ez a játék, hogy egy ilyen résúterből. mennyire ki lehet hozni belőle, mert azért ez nem egy olyan műfaj, amit úgy nagyon lehet mondjuk így túlgondolni. Hát, hát meg van vannak lehet. a keretek, amik közébe kell szorítani a játékot. Hát, igen. Meg, meg. De itt működik minden. Jól el lehet benne lövöldözni. Meg, ugye, meg... vannak ezek a ranglisták, ahol mehetsz egyre följebb, meg dönthetsz világrekordot, meg mindent, tehát az is része a játéknak, hogy így minél gyorsabban megcsináld időre. Fejleszteni lehet fegyvereket vécé papírból, mert hogy ez a fizető eszköz a játékban, amikor gyorsan megőlsz egy zombit, kapsz vécépapírt. Ha megcsinálsz egy küldetés, kapsz két-háromszáz papírt, Tehát, <gül> egy így... És akkor ebből tudod a csókánál fejleszteni a dolgokat. De mennél Azért mondjuk jó, hogy elértünk ideig, hogy a, a filmben vagy a film mellé készült reklámjátékok azok már nem olyan alacsony színvonalúak, hanem jó, hát ez nem egy általános dolog de jó, jaj, nem, nem, nem, rá, de, de hogy akkor végre van itt kivétel, igen, oké, hogy mondjuk az kicsit furra nekem, hogy ez, ez csak VR tehát, hogy eléggé megszűri így a felhasználó bázist jó, de tehát. ha megnézed egy Résúter. jó, mondjuk egy Résúter hát működhetne simán működhetne, működhetne persze abszolút. Van, van erre példa meg hát, az meg, az meg hát konzolon is, VR nélkül is működhet, abszolút. Meg figyelj, az, az XR Games csinálta, szóval kifejezetten ők VR-ra vannak specializálódva, ahogy nézem. Ja, Egyikre a játékunk ezért. jelenleg ez. De hát akkor a, a minőséges simán olyan, hogy én kíváncsi leszek, mi a következő. Hát akkor nem csak a VR-ra vannak specializálva, hanem a Zombiland-re is eddig. Simán. Hogyha ez az egyetlen egy játékunk. Jó van. Erre. És így az, az a vicces, hogy itt a másik, tehát itt a kiadó az szintén az a fejlesztő csapat, meg mellettük a Sony Pictures Virtual Reality, és ha erre rákattintok, akkor itt, hát, van pár ingyenes játék, ami kapott pozitív visszajelzést, meg, meg a Ghostbusters VR, amit így lehúztak. És az irányzésre is igazinak tűnik. De azt másik csapat is csinálta, úgyhogy Hát igen, ja, hát mondom, hogyha ez az egyetlen játék, játék, akkor logikus, hogy azt akkor nem, nem ők csinálták, ilyen. ja. Nem mondom, ezt tudom ajánlani annak, akik szeretik az ilyen real van VR-juk, én Quest 2-vel játszottam, ugye, Steam-en van a játék, úgyhogy Oculus link-el és ervin link játszottam, úgyhogy teljesen jól működik, nem volt semmi technikai probléma. A és az R és az R címkéje is, hogy meg visszafogott, és ahogy néztem, be lehet időt beletenni, mert viszonylag sok pálya van, az elején ilyen könnyebb módtal indít utána már nehezebb, úgyhogy bele lehet rázódni, az idővel versenyezni, mert volt olyan, hogy háromszor kezdtem egy pályát, mert megcsináltam, de basszus, az a két másodperc, az még kéne. <gül> <gül> és jól fússunk neki megint. Hát így rá lehet, rá lehet rázódni. Megint ismerősöknek odaadni a VR headsetet, hogy nes neszi zombikat, arra is teljesen jó, mert nem az a nagyon az zombis ez, éj, ez tőzombis, cucc, mert azért mondjuk az arcodban másznak itt is, de kicsit ilyen rajzfilmesöbb beütése van a dolognak. De abból a jó, jó féle. A karakterek is tök jól meg vannak csinálva, nem az a gagyérzőtű, hogy hogy néz ki ez a filmbe jobb volt. Ennyi már jobb volt, ez az egy film, de hogy <gül> azért itt is egész jól néznek ki a karakterek. Ja, de így nagyjából ennyit tudok elmondani erről a játékról. Hogy én, én, én végeztem most már. Jó, hát akkor mehetünk tovább egy olyan témára, ahol nem kell lövöldözni. Igen, ebben a játékban nem nagyon lehet. <gül> ez, ez a Hunters Arena Legends, ami, ha jól tudom, amúgy PC-re már közel egy éve, vagy több mint egy éve kint van. Igen, ez már, ez már é, régebben kint van PC-n, igen. Viszont most jött a konzolokra, és PS Plus-ba be is passzírozták így megjelenés alkalmából. Ez igazából egy ilyen battle royale játék, ami. Hát, hogy mondjam ezt szépen, amúgy. Nem annyira Not rossz. A is. Nem annyira rossz. Hát, na itt nem lőni kell, hanem inkább egy kicsit ilyen, ilyen mobajellegű. Én ezt egy kicsit ilyen, egy ilyen PUBG és egy Dota 2, egy beitalozott testén így egymásnak estek, és akkor kilenc hónap múlva megszületett a Hunter's Arena. Leginkább valahogy így tudnám jellemezni, ugyanis mm, Butler Royale, mert a 30 játékos megy be a pályára, van egy kör, ami folyamatosan adott időközönként egyre szűkül, viszont itt nem fegyvereket kell gyűjteni, hanem a játék elején tudsz magadnak választani egy karaktert, és ebből is van több, most meg nem mondom, hogy szám szerint mennyi, de ilyen 10-10 kategória, tehát sok, és mindegyik különböző, más skilljeik vannak, igen, vannak skillek, tehát má, alapból más a fegyver, más a támadási formájuk, mindegyiknek van négy skillje, plusz egy ulti, szóval így elég jól lehet variálni, hogy éppen meg még karakterrel mész be a pályára. Igazából annyira ez a Butler ez a fegyvergyűjtögetős része annyira nem erős benne, viszont fejlődsz is bent a pályán, tehát vannak ilyen mindenféle kempek, amiket szét lehet csapni, és akkor kapsz xp tudsz lootolni, tehát vannak fegyverek, de igazából nem fog változni a támadásod, hanem csak a statok lesznek erősebbek hogy tudsz így armort, fegyvert, portionöket, meg mindenféle dolgokat összeszedni, és a cél igazából ugyanaz, hogy te maradj bent egyedül a végén. Viszont amúgy, én, én azt vettem észre, hogy nekem ugye csak egy sima ps négyen van, és az optimalizálás az annyira nem erősségük, tehát nagyon sokszor droppolja az FPS-t, meg, meg, meg, meg Ma ez mondjuk nem tudom, biztosan megvan a PC-s verzióban is, hogy annyira be tudnak szorítani egy helyre, hogyha elkezd gyepálni, hogy igazából semmit nem tudsz kezdeni. Mm. Ez a kb. mint uh, tudjátok az ilyen verekedős játékokban, mikor pistike, amikor, uh, amikor kezéből veszi a kontrollát elkezd nyomkodni mindent össze-vissza, és akkor te téged beszorít a sarokba, te meg így végignézed, ahogy meghalsz. <síns> <síns> Kicsit a faran örültött eszembe róla. Hát, vagy akármelyik hát, Kombatja, ami igen, a... igen, nem igen, vagy a sarokba, jel. és utána ott maradsz a levegőbe, és csak ütnek, ütnek, ütnek, ütnek, és ütnek. Na, hogy ugyanez meg tud történni itt is, és meg is történik viszonylag gyorsan, és gyakran. Hát. <gül> Te tegnap konkrétan, úgy fel is baszott a játék, letöröltem. <gül> De, hogy amúgy maga a koncepció nem egy rossz dolog, és szerintem fogok én még futni vele kört, csak kicsit le kell nyugodni. <gül> Érdem Pétőn is maraszkodtak rá, kicsit lagos, meg, meg a igen, legnagyobb igen. probléma, a, a, a hogy nagyon, nagyon kevesen játszanak vele. De... Hát, hát, hát PS-en viszonylag gyorsan szokott lenni, sőt, igazából hát most nincs, is, PS nincs is loading uh, konkrétan, tehát, hogy megmondom azért megmondom az se, se hátrány, hogy 30 Játékos kell, az meg az egy gyorsabban összejön, mint mondjuk száz. Ja, ja, ja, ja. vagy, vagy még több, igen. Tehát, hogy igazából vannak még olyan elemei a játéknak, amit nem tudtam kipróbálni, meg például nem is teljesen értem, hogy milyen előnye lehet, hogy szokott így bespawnolni ilyen world boss. Ami tekintve, hogy 30 ember küzd egymással, nem fog szövetkezni, hogy leverjen egy world boss-t. Én meg egyedül még nem mentem neki, mert van annál fontosabb dolog is a játékban, szóval... Van, nem olyan Igen, igen, igen. Nem egy elhanyagolható része a játéknak. Én nem tudom amúgy, hogy ez teljes áron, vagy hogy milyen árfekvésben működik, ezt megmondom, hogy szintén nem néztem meg, tekintve, hogy most PS-re van az erőfizim hát, mellé. Én 20 euró. De Na, hát annyit nem feltétlenül Kértem, igen, főleg, főleg úgy, hogy nem igazán játszik vele kevés senki. Tehát ilyen, ha ilyen száz körül a player szám, Viszont szám elvileg, elvileg ez, ez, itt van, crossplay. Ez mondjuk egy jó dolog. Akkor most lehet, hogy PC-n is érdemes vele próbálkozni? Lehet, igen. Mondjuk ezt a crossplay-es dolgot, ezt, ezt annyi játékba belerakhatnák, vagy nem tudom, vagy legalább úgy opciót, hogy mondjuk engedélyezhetnéd, vagy, vagy nem tudom, jaj, hogy legalább így haveri szinten lehessen jaj. együtt játszani. Nem az, hogy folyamatosan rá lenne kényszerítve mindegyik játékos a másik platformra, de lenne legalább esélye, hogy, hogy tudjon játszani. Azért mégiscsak a játékos bázist egybe vonni, nem pedig szétszedni kellene. Bár ennek mindig örülnek a konzolosok. Hát aki kapcsolód, ezt mondom. Tehát, sok, hogy csak játszék, mert csalók, csalók jönnek PC-ről. Bár mondjuk ebben a játékban nem tudom, hogy nagyon hogy érdemes csalni vagy egy FPS esetén, vagy egy TPS esetén ott már azért. Ha mindenhol lehet, ebbe is lehetne csalni, hát mondjuk okay. csalsz magadnak az elején száz szintet, és akkor már annyit sebzel, hogy puf, mindenkit együttésből és akkor ennyi. és meg lehet oldani, sajnos. Vagy hát gondolom, én nem tudom, mert nem játszottam mondjuk, mondjuk, e csítereket én nem láttam még a játékban. Szóval van láthatatlanság De... csít is. Ja, lehet. Én... <laughs> <Okay>. <laughs> Már hát, jó játéknek tűnik, csak hát tényleg ez van, hogy hát, most hallottam én, róla így, először. Így, így őszintén viszont... megmondom, én a 20 eurót én sokkal nem érte, így, hogy a PS plus benne van, így így elmókázgatok vele, majd, <gül> de, de nem, tehát azt nem. Ez leginkább amúgy szerintem egy ilyen free-to-play mikrotransakcióval modellben állnám meg a helyét, mert azért alapból egy réteg közönségnek szól, meg nincs is annyira kiemelkedően jó játék, hogy 20 euróért kínálják, de akinek van PS -e és PS Plus előfűző, az próbálja ki. Mi olyankor játszunk vele, ha benne lesz a hambőcsósban. Sokkal mondani, szerintem lehet, hogy, hogy bele fogják rakni elő vagy egy bántó csomagba, mert, mert tényleg ez egy kicsit kihalt játék, aránylag olcsó, mm. úgyhogy szerintem könnyű megszerezni rá a jogokat is, úgyhogy simán benne lehet, hogy belepakolják egy-két hónapon belül. Jajó. Tehát nem tudnék rossznak. Meg nem lenne amúgy rossz. rossz. Ez is egész jó. Tehát ma, maga a mechanikája amúgy jó, mert itt is tényleg az van, hogy menni kell kempeket, szétverni, fejlődni, kapod az XP-t, nőnek a statjai, tehát ez a része tehát nem, nem teljesen abból áll, mint mondjuk egy PUBG, hogy beugraszt találsz egy kurva jó fegyvert, azt akkor szétlősz mindenkit, mert a másik nem talál semmit, hanem úgy viszonylag egyenlő esélyekkel vág bele mindenki. Uh -huh. Úgyhogy a Butler royale ez a része megvan, de, de mondom, vannak vele problémák, tehát ahogy mondtad is, hogy a lagra panaszkodtak sokan, az itt is megvan, meg, meg szerintem itt a PS-en az optimalizáció, ami még egy kicsit hiányzik, bár a VR-nál láttam, hogy streamelték a módkor, ők ps 5 tolták, ott jobb a helyzet, mm. úgyhogy nyilván megint gondolom arra lőttek, és akkor mint ahogy láttuk, már tegyük oda PS4-re, és aztán majd, ha megveszi az ötöt, akkor tud vele jól játszani. Ami megveheti, megveheti újra. Nem, úgy elvileg nincs nem külön. Rossz bárj. Aha. Ez nem, nem rossz. Legalább annyi. Ja, na, hát egész. Egyébként sok játékról sikerült beszélnünk. Így összedottuk a a dolgokat rendesen. Hát amink volt, igen. Amink volt, ez mindent. Úgyhogy viszont a végére is értünk, úgyhogy nem tudom, hogy akar -e még valaki valamiről beszélni? Craig esetleg valaki? krég valamit? Ne, ne bújts fel, mert ma a végén még megint kilép innen a francba, aztán itt pedig minket. Pedig, egy több minket. Ugyanikor mindig több munkám van a podcast eszer van. már. Egy össze kell ragasztani kettőt. Ami hatalmas munka nekem. Na, <gül> akkor <gül> megoldok valahogy. Na, viszont akkor mennyi fér bele a mostani podcastbe. Két hét múlva, elvileg, és most nagyon hunyorgok, hogy majd két hét múlva leszünk, de a igen. Nem tudom, csig számíthatunk-e két hét múlva is, vagy egy ilyen vendég opciót fog nálunk betölteni, hogy Szerintem, szerintem fogok jönni. Jó, akkor aki a, a cigázva olyan, <gül> Igen, igen. Úgyhogy most ismét teljes a létszám, és ö, két hét múlva akkor ugyancsak itt fogunk találkozni. Sziasztok! Sziasztok! Cső!